Gianni, posso darti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di, Lorenzo, un'idea di estetica, di coso, ma anche di figlio, non so io. La zanzara Tutto il re Joya una domanda della Giulia di Gressi. Se Giulia di Gressi fosse morta e il magistrato è, è, sapeva che io ero stata interessata e non era intervenuta, secondo lei non avrei avuto forse qualche responsabilità, oltre a quelle morali che naturalmente appartengono poi allo sfero di ciascuno. Lei non pensa che fosse un atto dovuto? Io le rispondo che era un atto dovuto perché era una persona anoressica che non mangiava dei giorni a pericolo di vita. C'è una contraddizione grossa come una casa, caro David, in questa in questa cosa che ha detto il ministro Cancellieri, perché c'è una sfiducia profonda nell'amministrazione penitenziaria, nell'amministrazione della giustizia, servizi eh, che dipendono da lei. Cioè, se questi qua non funzionano, se uno che entra lì è in pericolo di morte o Questo può crepare senza che ci sia vigilanza, allora si metta a riformare è questi di servizi di commissione di colbevolenza del DAP del Dipartimento di Giustizia Penitenziaria Non è che uno si può salvare solo se c'è un intervento del Ministro della Giustizia, sarebbe clamoroso. Di cui no? noi daremo il cellulare questa sera perché c'è questa nuova linea chiama cancellieri, chiama cancellieri. No, il telefono fisso, noi il 3, telefono 3, fisso no, abbiamo anche il telefono il cellulare. Ma dopo lo diamo, 3, 3, dopo, 5. Lo, dopo lo diamo. Il ministro deve anche essere un essere umano. Sì, ma nessuno il dice che uno non deve essere è umano. Bestia, è una bestia, almeno. Quindi sono mia. delle cose di una di una di una banalità totale c'è di una banalità il ministro deve essere anche umano ma che vuol dire deve essere umano cosa vuol dire ci sono i servizi là funzionano e o non funzionano e ali bubù e ali bubù che è ali bubù che sono positivo dei danni che è intervenuta ali bubù lei Bubu. domani dirà che è intervenuta è per parte, altre 100 chiama. persone però eh. nessuno aveva il cellulare suo nessuno. nessuno e poi voglio che un ministro della Repubblica abbia il dovere di osservare le leggi dello Stato, la Costituzione, così come ha giurato, e lo debba fare fino in fondo, senza cedimenti e senza nessun tentennamento, quindi massimi doveri, ma che abbia anche il diritto di essere un essere umano. Poi la cosa più incredibile è quando dice ho fatto una telefonata a una donna con la famiglia in carcere, la telefonata quando sono arrestato, sono stati gli ar cioè, arrestati gli inglesi. Nel giorno in cui c'era il mandato di cattura per la famiglia Lighresti. Ma non stati già arrestati? Sì, ma con uno latitante peraltro, il Sei. signor Paolo, latitante. Sei. Lei che è amica della compagna di Lighresti, non è che si beh, tra le tante cose dice sì, sono contenti, voglio bene che se è amica va bene, ok, normale. Dice, sono ma sono a tua disposizione. A tu disporgerò un cazzo, ma c'è quell'altro che è latitante in Svizzera, almeno una domandina per dire al signor Paolo quando può torna che c'è la guardia di finanza che la sta aspettando qui in Italia almeno chiedere questo con comodo mentre lei è in Svizzera signor Paolo e il resto della famiglia è dietro al gabbio signor Paolo può tornare in Italia per cortesia Questa domandina qui, il ministro al telefono, mentre esprimeva solidarietà alla moglie, alla compagna di suo figlio, poteva fare questa domandina mentre c'era uno che era latitante in Svizzera? Punto di domanda o oh no? Ed una se defraudata nel molto molto emotiva per una donna che si era vista Giustamente io io non entro nel processo. Lì è un'altra storia. Sì, sì, ma io non entro nella storia. Comunque ha un marito di 81 anni e e dei figli che sono le loro figli sore, sono figli del marito, tutti insieme, un'intera famiglia. Beh, è un fatto che secondo me alla donna che rimane in casa un po' la fa soffrire, o penso di no. Beh, sì, questo questo non è in dubbio francamente, però fato sta che lei è uno anche un altro ruolo e eh, fa anche il ministro della giustizia. Così ampassando Vabbè, io non capisco perché rompono i coglioni Beh. a quei poveracci della Pomì, i signori della Pomì eh, sì. e eh, i quali fanno una pubblicità dicendo "Noi eh, facciamo i nostri prodotti con pomodori che sono coltivati in Padania", non Questo dicono è. in Padania, ovviamente nella pianura Padanaco. Pomili fa qui. Qual è il Beh, problema? Beh, il lo slogan era Pomili fa qui. Ma qual è il problema? No, qual non... è il problema? Ma no, qui non c'è problema. No, perché si incazzano tutti dicendo ma no. Perché dite la vignetta eh, comparativa ci deve essere data. Se, Sentite degli sciacalli perché approfittate della questione dei rifiuti tossici interrati in Campania, eh. perché dite indirettamente che quelli prodotti in Campania, cioè i pomodori che nascono in Campania sono tutti tutti inquinati. Allora vi faccio una domanda: voi vi fidate o no a mangiare prodotti coltivati in terra campana vi fidate o no Ah poi c'è quella dei 5 stelle Beh io sì, io mi fido, ma difendo anche la campagna di questa pomi cioè io mi fido moltissimo di Paolo di Campani. Poi c'è eh, una grillina spettacolare, eh, la signora Tatiana Basilio. E ci immaginavo. Poverina. Tatiana Basilio. La sirenetta. Vorrebbe cercare di la sirenetta come dire. Cerca di recuperare dopo, però ha detto una boiata pazzesca, ma è tipico di questi qua che pensano che ci sono Roma... i microchip. Ma è gente romantica. Prove schiaccianti, sei scienziati che stavano facendo studi l'hanno vista, ma il noa nega tutto, gli sequestra il materiale è il NOA? e non lo so, un, un ente americano e lì sequestra il materiale e li Caccia via. Perché? Di cosa hanno paura? Perché non ammettere un fatto tanto evidente? Perché dire ai scienziati che sono dei bugiardi? Perché fare un blitz, eh, non so dove, a mo' di Man in Black e portare via tutti i documenti? Pensiamo di essere gli unici nell'universo, ma non siamo nemmeno unici sulla Terra? Forse abbiamo paura di questo? La prova dell'esistenza delle sirene. Si tratta del clamoroso documentario che ha risvegliato l'attenzione e l'immaginazione di tutto il mondo. Sirene, il mistero svelato, ha proposto l'affascinante teoria di un'altra che queste creature leggendarie esistano davvero. Beh, beh, beh, beh, esistono per davvero, eh. Meglio questo delle puttanate del signor Grillo. Uno spettacolare dell'Utri intervistato mentre beve un Negroni. Senti Dove? che dice sull'alcol? L'altro giorno a Virus, ah, senti. Io mi sto bevendo un bel Negroni. Ah, che mi sta dando euforia, capito? Che il Negroni è un corico. Che lei lo sa che l'alcol è importantissimo. C'è un proverbio galiziano che dice la realtà è un'allucinazione provocata dall'assenza di alcol. Quindi se non mi fa bere io non vedo la realtà. E infine perché abbiamo già un ospite collegato? Beh, questa mattina il signor Minoli, l'ospite è Corrado Pass, Passera, ci ospiterà. Ah, l'ex ministro, buono. Io ci ospita, ha detto che in politica buono. cala drasticamente la qualità della vita, cioè quando uno entra in politica. Sì. Beh, come se come questo se il com signor Passera non avesse guadagnato più ordini di milioni. È sì, d'accordo, ma uno non può quello dire che cala. Quello guadagnava Briva un sacco di. E eh, eh, per, per lui sì, nel merito c'ha ragione, per lui. Ma uno non lui... può dire che mi cala la qualità ma della lui... vita. Ma quello se ne fotte quello lì, ha ragione, lui è stato al campo di grandi banche che gli frega. Ho ho av capito, avrà preso. Perché uno non può dire davanti a una grande platea di gli ascoltatori di Radio 24. Ma non può dire mi è calata la qualità della vita perché guadagna meno ho dovuto pure litigare con la famiglia, senti. Ma sua moglie era d'accordo? era d'accordo perché mi conosce molto bene ed era importante che fosse d'accordo sì assolutamente come fosse come era importante che lo fossero anche i miei figli cambia tutto con una scelta del genere eh certo è familiare peggiora la privacy crolla il reddito e la qualità della vita va alla malora, diciamo. No, me molesti moschi. Poi in realtà poi pare che fosse d'accordo con, con la malora. Ha detto di essere d'accordo con la malora, essere la qualità della vita alla malora. Vabbè, lasciamo perdere perché dovrei raccontare dei dettagli di quello però, che ho visto quest'estate, però, però non lo voglio eh, no, dire perché sono sembra i racconti delle cose private. Però, va bene, d'accordo. La, la macchia del sangue ma è ciò cruciale. No, no, ma che la qua uno dice cavala la qualità della vita e eh, no, la, la beh, qualità della vita, che sì, no. tutto è ma in base no, ai parametri, no? Ma no. non si può di una cosa. Ma è tutto in base ai parametri. Ma ci sono milioni milioni di euro in ca, dai, forse due sue passere giustamente. Le legittimamente. Vado a fare i grilli se or passano qua gli sacchi di soldi perché il ban che diventa. Ma che, però davano, non puoi vabbè, dire che la qualità della vita diminuisce per perché Per lui sì, perché, vabbè, d'accordo. C'aveva una moglie, una moglie, vabbè. una figlia, tanti figli e per lui sì. Vabbè, sì, sì. Quattro sì. figli. Eh, quattro O oh, quattro figli sono roba, eh. Vabbè, dai, adesso non restiamo su queste eh, cose di Passara. Eh, e problemi, con noi eh, Flavio Tosi, sindaco di Verona, buonasera. Buona padania. Sì, Era voi. Buona padania. Che fa to grande così. amico di Passera, se non sbaglio, eh? Anche sì, lui. Sì, sì, sì, come lo conosce? Beh, no, no, no, no, lo apprezza anche. Oh no, vero sindaco? No, no, la la mi se, sento male. Eh, come eh, alza? Padania, Padania lei... non prende. Perché di solito quando lei è in macchina col telefonino si sente sempre male. Eh... No, ma io vi sei... adesso provo a sentirvi, forse eh, mi ha saltato eh, il. Mondo. Proviamo allora passera, passera, passera. proviamo sa, passera, prova sì. passera. Conosce il signor Passera? Passera Fiorani, sa, prova, no? Sono due cose diverse, però insomma. Mi sente? No, mi hai però ho si capitola domanda, sì. però Franco. Allora, me... la domanda è questa, no, passiamo, cambiamo argomento, non ce ne frega niente di passare. E eh, la cosa è questa: lei eh, si fida, si fiederebbe a mangiare prodotti made in Campania in questo momento? Faccio riferimento alla pubblicità della Pomì che per me hanno fatto benissimo ah, a farla. Certo, mi fiderei. Eh. Eh, sì, eh mi mangerebbe mi pomodori che coltivati in Campania, sì o no? Certo. Ah, certo, dunque. Mi va i prodotti campani. È una pubblicità da imbecilli quella che hanno fatto Pomì difendendo prodotti creati in in Padania. Padana, insomma, in pianura padana. Adesso dico Padania perché c'ho lei davanti. Ah, Tutti nel nostro paese sono eh, controllati dalle URL che eh. verificano la qualità, dalle URL, dagli istituti ah, di profilattici, sì. ci sono una serie di enti preposti a, alla verifica della qualità dei prodotti. Sì. E e questi come di questi enti biserebbe fidarsi, che sono enti controllati sì. da, dalle pubbliche amministrazioni e quindi non vedo perché non dovrei mangiare i miei prodotti campani pugliesi, no, d'accordo, però ha, eh, la, lei è a conoscenza di questa pubblicità che ha fatto la Pomì che viene attaccata oggi soprattutto sui internet eccetera. La Pomì ha fatto una pubblicità in cui mette in rilievo il fatto che i, i suoi pomodori vengono i pomodori qui? che utilizza per fare i suoi prodotti vengono coltivati eh, nel nord e non in non, non dice Campania. Il sottotesto No, non eh. nomina mai la Campania, però il sottotesto è siccome i pomodori è successo quello che è successo con i rifiuti tossici interrati in Campania. E noi libro Siamo qui, cioè in Padania. Hanno fatto bene a fare questa pubblicità o no? Lei che vive in Padania. Eh, lo si vedrà in base a un anno maggiore o minore eh, acquisti da parte de degli utenti. C'è e qualcuno ne pensa ne... che sia ne stata ne una ne cosa ne fa... di sciagallaggio, ha capito so io... qualcuno? Perché non so se hanno fatto bene o male, ripeto, vedremo se avranno Vabbè, ma la sua uno, impressione sta chiedendo, è stato è un'operazione da sciagalli o no? Perché molti dicono è un'operazione da sciagalli. E, e chiedetelo a qualcuno che sta in campagna se la considera un'operazione da sciagalli. Vabbè, ma che vuol dire? Lei è un Beh, osservatore, ossi è il più democristiano dei relegisti, quindi lui dice no, non si sa mai, chissà quanti quanti campani ci sono a Verona che potenzialmente mi votano. Io no? No? io e ho, ho detto che consumerei tranquillamente prodotti che sono e che sono stati coltivati in campagna, anche in Puglia, anche in Sicilia, non, non non mi faccio problemi. Dai, le zanzare di casa. Così qui la zanzara 80024 sì. 0024 con Flavio Tosi, sindaco di Verona della Lega che si è candidato illo tempore già alla una leadership del centrodestra eh, invocando le primarie, cosa che oggi ha fatto anche il signor Alfano, anche eh, se gli altri, già seccato. I signori Falchi non sono molto d'accordo perché dicono "Non sei tu a doverlo dire, Berlusconi. è Berlusconi che guarda caso". Decidere, capito? Mi adorano perché abbandono il mio cordone. Tu se lei farebbe eh, il vice di Alfano? O si sente più bravo, più forte? No, ma io non è che devo fare il vice o lui fare il vice di me o di qualcun altro, semplicemente con le primarie, chi accetta di sì. sottoporsi al giudizio popolare, che arriva primo fa il candidato premier e dopo il resto non è che, che arriva secondo fa il vice, che arriva terzo fa il Beh. ministro degli interni e il quarto fa il ministro dell'economia. Ho capito, ma lei non farebbe eh. un ticket con Alfano, non sarebbe un buon ticket ma la primaria normalmente uno si candida e poi baluta successivamente la farsi in base ai risultati. Eh. Mm. Però Beh, non ho so capito, ma eh, così è... come idea una coppia Alfano Tosi Alla fine finisce così, no, come Clinton Obama. Eh, ma sarebbe una buona una buona coppia o un buon ticket o no? Ma quando uno si candida sindaco al valore oppure a premia, non è che pensa al ticket, si candida, eh. punto. Si candida. Ma lei si sente e un po' primarie, di primaria, e è le primarie, uno si candida, poi può arrivare Sì, primo, secondo, terzo, 15o. Ma lei si sente diversamente leghista o leghista al 100%? Diversamente, io, possiamo dire. Diversamente leghista. Io sono in Lega da 23 anni. Eh, eh sono segretario della Lega Veneta e vicesegretario federale. Eh. Quindi tutto sommato penso di essere leghista a tutti gli effetti. A tutti gli... non diversamente leghista. Sai ma che ci sono, sono diversamente Berlusconi. No? Io sono coerente con eh. l'ideale della Lega dei 20 anni fa, che era un movimento autonomista e federalista e sono ancora mm. una persona che crede nell'autonomia e nel federalismo. Sì. Eh senta, ma ehm, Bossi si può tranquillamente candidare alla segreteria della Lega oppure eh, oppure c'è qualche impedimento secondo <ride> no, lei? No, io mi auguro che Bossi si candidi alla segreteria della Lega. Perché? Perché si augura? Perché? perché e di Sofrasi e poi come ci sarà immagino non solo la sua candidatura eh. eventualmente anche altre e poi saranno i militanti a attribuirà ciascuno quindi cioè, è un problema che si candidi perché Ben venga, quanto prende? Quanto della, può prendere? Ci potremo calcolare la stipendio. Certo, quanto può prendere secondo lei? Quanto vale nome di Bossi? Quanto vale Bossi ancora? Bah, adesso io quanto possa prendere eh, sinceramente non lo so. E eh, immagino che eh, magari vincerà qualcun altro, però quando valutare quanto pesa Bossi, non lo so sinceramente. Eh, ma vale ancora molto in termini così, di tale tra i leghisti. Così andando in giro, tra, no. Ho so, aspettato, io il maligno che vincerà qualcun altro, però Vabbè, quello... però, però credi, spero che si candidi, appunto per perché così e eh, questo è, è da a ognuno la possibilità di valutare a riverbero eh. di Bossi, ma di chiunque la il il peso all'interno del movimento. Senta eh, Tossi, siccome qualcuno ha parlato del fatto che lei potrebbe aver su Può essere iniziato un trattamento Berlusconi nei suoi confronti da parte dei magistrati per alcune inchieste che si sono aperte proprio da quando lei ha annunciato lo squad inizio di ottobre di correre per le primarie quando se ci saranno e quando ci saranno del centrodestra. Si sente un po' nel belino dei magistrati? Cioè, lo capisce un po' di più Berlusconi, è vero che sono iniziate alcune inchieste o comunque sono arrivate sui giornali da quando lei ha annunciato la candidatura? Si sente un po' sotto tiro? Ma guardi, allora eh, io ho sempre detto anche ben prima che diffondessero queste è eh, questo tipo di lo vidi credo anche a, a Mantova, ma l'ho detto in tanti contesti. Cioè eh, e sì. Bellusconi è evidente che se non fosse sceso in politica sì. eh, 20 anni fa eh, non avrebbe avuto, diciamo, quella grande attenzione che ha avuto la base sì. e la magistratura e su questo sì. non ci piove. E la stessa cosa Quindi, sta succedendo per lei? Che, no, no, no, io al momento non sono sotto porno è un procedimento giudiziario. No, ma no, però, ma che riguarda la sua giunta, la sua amministrazione, eccetera. Però, cioè... però io ho notato, come voi e tanti altri, mm. che c'è un singolare tempismo, farà alcune inchieste eh, che sono nate a Verona e eh, la l'ipotesi di una candidatura all'interno delle primarie cio ho detto ho oh, eh. oh, aspetto singolarità il... delpismo che ah, vuol, vuol dire che che vuol dire singolarità delpismo cioè i magistrati hanno più attenzioni nei suoi confronti nei confronti della sua amministrazione no, adesso allora nei miei confronti ripeto no, in questo No, della sua non amministrazione non volevo dire, nei confronti della sua amministrazione. Nei confronti della mia situazione io ho notato questa singolarità nell'area del nella nel teppistica rispetto all'evento di Manto e diciamo agli ultimi mesi, però è anche vero che eh. Eh, siccome sono indagini che sono in una fase assolutamente preeliminare. Eh. Vediamo quale sarà l'evolversi e lo sviluppo. L'importante è Vabbè, che non vengano emesse sentenze, diciamo, popolari eh, o o mediali o massmediate prima che invece i procedimenti giudiziari abbiano lo loro corso. Lei comunque questo, il numero della cancelleria ce l'ha. Il numero della cancelleria ce l'ha lei, no? In ogni caso. Lei piatto. comunque adesso qualunque no, per il carità. Il numero eh. della cancelleria, Francabitte, dov'è? Ma si dovrebbe dimettere, secondo lei? Secondo lei c'è altro ministro, ma non quello della cancelleria, eh. prego. Secondo lei si dovrebbe dimettere? Mah, io pensando nate eh, è in opportune ha visto che vede citato Berlusconi, a Berlusconi per una telefonata in quest'ora a Milano eh. eh, e ne, ne sono successe di tutti i colori e eh, mi pare che forse invece nei confronti della Cancelleri che anche quella è una telefonata altrettanto inopportuna eh. Eh, che poi eh, quella di Berlusconi volendo era anche un po' eh, ironica comica, ecco, perché è Beh, c'è eh, comica. Non so, nel senso che uno che si prova a a far credere che Ruby ci hanno avuto di Mubarak, anche del comico. Eh, Te lo scusate, ma allora però la, la domanda era precisa, secondo lei si dovrebbe dimettere eh, il eh, ministro Giannini? Eh e io e vi ripeto, a Berlusconi gli gli, gli, gli, gli okay. hanno aperto un procedimento penale per sì. una telefonata rispetto a assuntamenti inopportuna alla Questura eh. di Milano e eh, vediamo cosa succede al ministro Cancellieri per una telefonata altrettanto inopportuna. Cioè dovrebbe aprire un procedimento pure per la Cancellieri, se tanto mi dà ah, no, tanto sì, dice lei. Io dico, eh, la ha allo ah, stesso grado di inopportunità. Ecco, possiamo eh, usare questo. Ah no, modo. ma al di là della questione della, del del dell'inchiesta che si potrebbe aprire, ma la Cancellieri si deve dimettere per queste telefonate che ha fatto con la famiglia Liguresti dall'inizio della vicenda dell'arresto dei dell Liguresti, sì o no? Eh, ma e mi pare di avervi anche già di poco No, del... non ha risposto e sì, sì, si deve dimettere. No, Losconi, sì. la telefonata di Bellu Sponi a Bilardo è stata considerata è stata No, con d'accordo, quello sì, dunque si, si dovrebbe di dimettere. Dunque si, si dovrebbe, dovrebbe di dimettere. Reato. Se il ministro che ha quel ruolo fa quel sì. tipo di telefonata che poteva sicuramente evitare e poi uno a quel punto le conseguenze. Ah, sì, si deve dimettere, benissimo. Eh ehm, scusi, Tosi Ma il Verona sta andando magnificamente, eh. E eh, tu lo sai, eh, eh. no? Sta andando magnificamente il Verona, ecco detto. Ah, no, sì. non il Chievo. No, il Verona, che Chievo, non gli nominare il Chievo, ah, no, che che che da di matto, scusami. sei sei impazzito. No, io non vado di matto, io tifo per una sola squadra, e questo è ben noto che eh. è la Sverona. Ecco, se vai in però Europa, Cina, se vai in Cina, Europa, Cina, No, certo. Squadre, Assolutamente. Ovviamente. Se vai in Europa, lei che fa? Numero 1 si spoglia. Numero 2 Tuffo in qualche fontana che è la cosa più semplice. Terzo fa pace con Bossi. Tra le tre cose che co qual è la la cosa che che faccia un fioretto, se se il Verona va eh, in Europa, diciamo, escludendo l'ultima, eh. escludendo l'ultima eh, eh. so, è eh. è non no. L'ultima è proprio la più è proprio la è quella più impossibile. Si, si butta nell'Adige. Tu si, tuffo in una fontana. Tu tuffo nell'Adige, lei, tu tuffo nell'Adige. Bisogna fare, esatto, o tu tuffo nell'Adige o qualcosa che che ci somma abbia un minimo di di margine di difficoltà. Eh, appunto, che cosa? Strippo, va bene, è un, un, un, eh, uno spogliarello su, alla alla Come oh, a Ferilli? Tuffo nel Ladige, si può che fare? Tuffo nel Ladige, è una cosa che Piuttosto la loro Piuttosto che far pace con Bossi, tuffo ah, nel Ladige. Grazie, a presto. Sì, eh, si spoglia sì, dopo di Verona farinare, quindi. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Scusate se vi ho disturbati. E ancora cazzo. Sei l'agna a tutto. Dai. Cosa devo fare? Ti farò quello che vuoi. Dai. che Berlusconi non decadrà mai C'è un mondo che ha già tutto e la quale decadenza Berlusconi è, è un signore straordinario non decadrà mai Sei sicuro? Anche se il Parlamento vota la decadenza di Berlusconi ah, La la decadenza del Parlamento, ecco eh, il Parlamento cos'è. Boh, che cazzo, non dica niente. Cala, cala. Appunto. Hai staio, hai il Parlamento cos'è? Ma era vittima, Berlusconi del... non decadrà mai. Meravittiva Ma del Negroni di prima oh, che avevi secondo anticipato. Secondo però, secondo Dell'Utri ha un suo senso questa cosa qua però. Cioè Berlusconi non decadrà, cioè il Parlamento anche se il Parlamento decide che de... Berlusconi decade. Ma non può essere. Ma certo. Ma lui questo, dice, questo lui, lui dice Berlusconi non decadrà In mai. Quanto Berlusconi non può decadere. Parlamento cosa? No, tu le hai detto Dell'Utri scusa. <ride> Lei la gara. Berlusconi Parlamento cosa è? Eh? È robaccia. Cala eh, ah, cala Ma no manca... ma cala Tu ce l'hai detto Tu che lo dici Che non ti cadrà mai Davide? No vabbè sì? Mochini dimmi Prego Dimmi Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Sì Ti dispiacerebbe non frequentare con i cani i ristoranti dove vado io? Davide? Sì? Sì ti dispiacerebbe andare a fare in culo e a te dispiacerebbe portare i cani da un'altra parte e non nei ristoranti con tutti i peli cala, mentre cala. mangio no cala niente titoli del tg3 ladies and gentlemen e adesso i titoli del tg3 e ascoltate cosa deve dire musica Per l'Istat la ripresa sarà debole e la disoccupazione aumenterà. Saccomanni non considerano riforme e rimborsi alle imprese. Crescita da fine anno. Napolitano, la coperta resterà corta. Per la crescita serve uno sforzo di coesione e responsabilità. Non si discuta con leggerezza delle spese militari. Alfano, basta con gli estremisti, primarie per la leadership. Fitto, decide Berlusconi. Scontro nel PDL anche sulla legge di stabilità. Epifani nella manovra servono più risorse per crescita e fasce deboli. Nel PD ancora polemiche sul tesseramento. Sondaggio TG3 sulla intenzione di voto. Buona ciao, amico caro, che sarà il ministro cancellieri domani in aula sul caso Ligresti. Vado avanti, non mi faccio intimidire. I 5 Stelle presentano la loro mozione di sfiducia. Costi altissimi, norme violate, infiltrazioni mafiose. L'Europa mette sotto accusa la ricostruzione post terremoto all'Aquila e l'uso fatto dei fondi comunitari. E in Egitto si apre con un invio l'8 gennaio il processo contro il deposto presidente Morsi che dice è una farsa, abbasso i militari gridano i coimputati, Tafferugli fuori dall'aula. Fondo mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar. La foca barbuta sempre piaciuta, che è solitaria, alle piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le batton le ali e scrosciano applausi di pinne e bolle. Nel fondale spettacolo Ma come si fa a credere alle sirene, all'esistenza delle sirene? Questo poco male. Ma una deputata grillina, amico mio, una deputata in Parlamento guarda, detto con tutto il rispetto, sai il trasporto che io ho per gli amici grillini, però questa volta devo dire che è meglio credere alle sirene che a tutte le vicende che hanno descritto. Ho capito, ma Verdini. questa signora, questa signora pensa che ci sia un complotto per negare l'esistenza eh, delle sirene. Dai, su questo butti merda. Dai prevole Basilio signora Basilio Signo, come direbbe Mughini signora Basilio, Basilio? signora Basilio Mughini? Mughini signora Basilio signora Basilio? Basilio no non dai signora Basilio dai no signora Basilio dai signora Basilio ti dispiacerebbe signora Basilio non fosse nebo l'antica e nei bagnanti Ti dispiacerebbe andare a fare in culo sì, No, ma adesso ho detto con tutto il rispetto via lei Allora la cancelleria dice falso, bugiardo e ignorante chi mi accusa Falso, bu bugiardo e ignorante Poi dice anche se il paese lo chiedesse farei un passo indietro Ma che vuol dire il paese lo chiedesse che facciamo un referendum paese, ma che facciamo? Sei il paese, non è che un Se uno si sente di poter restare bene, altrimenti io mi Ah, altrimenti non è un dramma per nessuno, non cioè non è che se cambia il ministro della giustizia crolla il mondo cambia ministro della giustizia si fa un altro ministro ma della giustizia ma ci potrà semplicemente spiegare visto che non ci sono state pressioni in debita vabbè domani in Parlamento per domani la in Parlamento. liberazione domani della signora Parlamento. Ligresti che sono felice che sia fuori peraltro che poi non vorrei che si sì. ingenerasse sì ma domani in Parlamento io dice... sono felice come ho detto di deludio io sono felice che la signora Ligresti sia fuori dal carcere perché malata sono felice Dopodiché è legittimo chiedersi perché il Ministro della Giustizia stava al telefono mentre un altro della famiglia Ligresti era all'antitanti svizzera? È legittimo chiederselo? Sentiamo che ne pensa del Elio, Elio del da mar... Catania. Buonasera, buonasera. Dica. Ma io dico, il ministro il minestrone cancellieri a forma eh. di ministro della giustizia. Sì. Non lo sa che quando delle persone sono indagate o sono carcerate i loro cellulari rimangono sotto osservazione, sotto ascolto. Sì, questo effettivamente però Bravo, questo potrebbe è anche una. questo potrebbe essere anche eh. una cosa a favore della cancellieri, perché è, è talmente evidente questa cosa che lei fa un gesto spontaneo che è quello di chiamare, no, la famiglia e Ligresti. Allora poteva benissimo dire questa cosa. Cioè che cosa? Mi pro mi prometto di dare una mano per vostra figlia m'ha fatto entrare vostro figlio che è latitante. Vabbè, in quel momento lei Facciamo è talmente solidale e talmente solidale nei confronti della famiglia e talmente vicina, eh, conosce questo talmente bene il signor Lignesti che oggi, oggi anzi dice una cosa anche grave, è assurdo, è assurdo, è assurdo, è assurdo quello che è successo, lo ripete tre volte, adesso non mi ricordo bene se No, e allora perché al prossimo allora io, magari non si dimetta domani, ma il prossimo suicidio in carcere, come fallimento del sistema giudiziario. Che lei dovrebbe controllare come responsabile del sistema giudiziario. Che dovrebbe giudiziario. controllare perché visto e che, che dovrebbe riformare novella... e dovrebbe riformare sì, se pensa che visto sia sbagliata una novella Madre Teresa di Calcutta? Sì, che, che aiuta tutti. Sì, che aiuta solo i potenti. Sì. Allora, allora, al prossimo suicidio si si, si dimetta. Cioè no, che, e che non che non ha aiutato non aveva avuto il numero di telefono. Ah. ma io credo che ha aiutato anche altre 100 persone questo io non ho dubbi sul fatto che sia stata no, non ha lo stesso sì. modo non ho, non ho dubbi modo, su eh. questo dico e però che se, se che stava te al telefono cioè quelle persone erano indagate in quel momento, c'erano due che erano stati arrestati uno a un altro che era latitante da un'altra parte tu parli come e allora, un membro della famiglia allora, questa è la roba pazzesca Scusate, Questo è il punto. Non voleo sì. io sono siciliano, sono di Catania e quindi per me la mafia è una montagna di merda. Vabbè, ma che c'è? Ma l'uomo provenzano, non il mafioso provenzano, in che Beh. condizioni di vita è? Sì, no, le dice 41 bis, lì però è diversa Vabbè. la cosa, eh. eh. No, per carità che è diverso. Una se consideriamo le condizioni di vita Lei dice è saluto. messo male, è messo male come tanti altri carcerati. E eh, grazie eh. Elio Bruno provincia di Macerata. Sì, buonasera Crucciani. Dica Senta, io mi è successa una cosa che mi ripugna tantissimo. Cioè cosa? Che è quello di essere d'accordo con quel poveraccio di Parenzo <ride> per quanto riguarda Quel poveraccio di Parenzo. Di Parenzo. A beh, casa ma... soprattutto ha tutto bene, beh, sì, a lei, casa. Lei, beh, Parenzo potrebbe avere tutti i soldi del mondo, ma rimane sempre un poveraccio. Si sì, ma, no, non, ma è, non è questo il caso. Va a casa tutto bene da lei, sì, tutto sì, a posto sì, lei. E va benissimo qua. Bene, in salute. E bene. quando invece faccio mille parole di muggini per quanto riguarda i cani nei ristoranti, anzi aggiungerei che Se può sì, può entrare parenzo in un ristorante? Eh, non vedo perché sì. non può entrare con il cane. Certo, anche questo non è sbagliato. No, lei. lei ha qualche perché problema? Lei ha più peli e parenzo ne ha di meno. Ma lei capito. è proprietario di cani? Io sì, ho un cane. Ah, d'accordo. Di che razza è il cane? Eh, io l'ho preso al canile perché faccio del bene. Bastardo. No, beh, bastardo, insomma, adesso. Eh, comunque. Ma mi cani piacciono che... moltissimo, eh? Comunque. Va, Va bene. bene, Bruno, grazie. Paolo provincia di Campobasso, su. Paolo. È pronto? Dica. Buonasera, mi passa Parelso perché lei è un faccia di polli, lo sa? Cioè, non ho capito bene, scusi. Lei, allora, se lei mi fa parlare con Parelso, perché no, lei Vabbè, per, qui parla, lei parla, siamo se lei in due, siamo qua. tutti qua. Un faccia di polli, sa perché? Perché mi Perché dica. lei parla male della Campania. Io e la Campania, i pomodori Perché? campani. Io ho detto che hanno fatto allora, bene no, a no, fare no, quella no. pubblicità. No, poi ho chiesto, no, so poi no, ho no, chiesto, no, poi no, ho no, chiesto. No, con lei, allora, con lei che un faccia di pollo non voglio parlare. Ma che c'entra faccia di pollo? Eh, che? È uguale è un pollo intelligente, ma è brutto comunque. Come la mosfifa, parlare con Parenzo, grazie. È qui Parenzo, sì, sì Parenzo. Oh, Parenzo. Dimmi caro, dimmi. Oh, lei è un grande. Bene, bravo. Allora, facciamolo questo parlare. E è una Allora Allora, parenzo? Sì, caro, dimmi. E mi, mi deve spiegare a me come fa a lavorare con quella persona all'inglese. Sansa, sansa, sansa re. Di tremendi montagne in curina, in Campania e a Kavabe. Sansa, sansa, sansa re. Na parola tu vadira. Domatina... Tu unto. Ministro, ah, buonasera, come sta? Pure dai, Cruciali, pure pure sta svuugo il telefono, ma mi tolgo una curiosità, ma lei non riposa mai? Dosme qualche volta, voglio dire. Beh, poco, poco, ministro. Beh, lei in questi giorni pure non avrà dormito eh. tantissimo, eh. Cioè, in effetti, non è proprio il massimo, niente. Non è il massimo, non è il massimo. Ho visto questa conferenza stampa che lei ha fatto, mi è stata Poco ministro, fa in diretta, era. Poco fa eh. a Stasburgo. Grazie anzitempo. Per ci sono a Stasburgo dove è stato il vertice del Consiglio d'Europa, il piano d'azione italiano contro il suo raffondamento delle caschi e la lentezza ah, dei processi. Sì, non poi lei male. ha anche detto che se vuole Eh no, se il paese me lo chiede e mi dimetterò, però non eh, ho vabbè. niente da rimproverarmi. Ha chiamato, ha detto anche che è falso e ignorante chi mi accusa. Vabbè, comunque poi Vabbè. vabbè. La S mia sentirei... posizione, guardi, cruciale la mia è una posizione cristallina, assolutamente Beh, sembra... totalmente cristallina. Beh, sì, sono... domani sì. al Senato spiegherà, spero. Poi eh. domani vabbè, al Senato domani spiegheremo, non eh. so problemi, guardi. Senti, se il se figlio, del del... faremo pure, faremo pure un, un, un passo indietro, non ci sono problemi, non devo essere difensivo. C'era un latitante, con... lei era al telefono. Vabbè, non si tira no, devo, ma tiro, deve lei ci, che cioè, deve lei deve spiegare, lei deve spiegare. Ah, ministro. Ah, lei devono spiegare, me lo devo spiegare sicuramente, spiegherò le mie ragioni, poi se qualcuno eh, vorrà sì. spiegare a me perché dovrei dimettermi, poi so posso fare se provare. Senta, ma che vuole... cos'è questo numero? Ho letto c'è un numero diretto per chiamare al ah, ministero. Ecco, allora, prima diamente vi chiedo una cosa intelligente. Allora, da quest'oggi sì. e mi lasci dire, sì. da quest'oggi è attiva sì. una nuova linea telefonica. Ah, oh, va bene. Sì. Si bene. tratta, guardi, si tratta di un servizio squisitamente umanitario. Sì, Chiarezza bene. Se determinati i problemi è invitato di giudare il numero del nostro centralino al sì. Ministero della Giustizia. Sì. E precisamente lo 06 sì. 68851. Ripeto, la vostra Anna Maria. Ma com'è Anna Maria? Come risponde la vostra Anna Maria? Che ministro lei? Mica è la lei, vostra, è amica, lì, mia amica, oh. Beh io devo cercare di fare un ruolo che sia che, che vada bene per tutti. Poi eh. vi dico anche un'altra cosa, è vero, sì. ho un ruolo istituzionale sicuramente importante eh. alla mia mail che andava via punto cancellieri. Sì. Qualsiasi cosa io possa fare conta su di me.it. Ma come? Arrivano. Ma che mail è? E questo questo veramente è il servizio abbinato al servizio telefonico. Sì. Arrivano numeros rette e non eh. restano in evasce. Covo, eh. veramente disumano che si voglia strumentalizzare un comportamento cristallino, ma assolutamente Il cristallino. Il suo. E eh no, quello de mio nonno, farla eh, riva sua, voglio dire, eh. No, scusi un attimo, lei ha la coscienza a posto, cioè, cioè, pensa È di che io ho la coscienza a posto. E certo che c'ho, perché non mi dite, scusi, scusa, perché non dovrei avere la coscienza a posto? Se lo sto ripetendo, lo sto dicendo a tutti. Sì. È un poco una stampa grillina, insomma, lei, eh. sì, tra vista sempre, eh, sempre Ma è, è una stampa grillina che c'entra la stampa? Sono domande normali. Sono sempre tutti contrari. Vabbè, com'è questo numero allora? Dunque, allora, guardi, a parte che non c'è stato nulla, nulla, nulla, lo ripeto ancora una Vabbè, volta, solo una solidarietà umana. Vabbè, Comunque, allora, io invito tutti i cittadini, sì. tutti quasi tutti, a digitare il numero 8. Sì. Qualsiasi cosa io possa fare conta su di me che è lo 06 sì, 68851 che corrisponde eh. al centralino da me. Ma scusi, ma per eh, conta su chiama, di me, ma, ma può chiamare, ma può chiamare qualsiasi persona in questo caso, Guardi, visto. Guardi, qui bisogna specificare, è chiaro che Chi deve, è messo? il richiedente deve rispondere a determinati requisiti. Eh, per esempio sono ammesse solo persone cristalline e trasparenti. Ma che vuol dire? Vabbè, che vuol dire? Ancora <ride> ecco, non mi lasci parlare, le faccio qualche esempio. Sì. Per esatto. esempio, detenuti torturati. Tortura. Vabbè, eh sì, ma non è beh, che uno tortura, tortura i, i familiari mi dice, stanno poi... torturando e per Poi, per esempio, anche qui le faccio un esempio di tortura sì. in carcere, per esempio, sì. carcerati costretti a legersi tutti un libro di Vespa, una cosa vergugliosa, sì, disumana. Eh, o udde per urgenze in cui sia accertata la gravità. Per esempio, per inteso, inteso cruciale va bene pure un'autocertificazione, eh. Eh, ma chi è, per esempio, chi? Ecco, per esempio, uno che gli è stato prestato, che ne so, in metropolitana, sì. la luce valgo, e al punto soccorso gli danno il codice bianco, ma si rende conto? Quello che possa ammazzare il suolo, poi mi diranno che la responsabilità chi è, chi è, è mia. Ma che c'entra? Poi altre persone. Poi altre cose, non so, uno eh. che ha la parodontite, orecchioni, cataratta senile degenerativo, psoriasi da stress, micosi, fungine, ascellari, testicoli e retattili, insomma. Ma che schifo, ma che roba è? Eh, guarda, ma sul chicentro della telefonata lei? deve essere assolutamente umanitario, quindi Cristallino, questo con... allino non si discute. Ma lei che c'entra con cono Gala mucosi, ma che c'entra lei, scusi? Ma chi chi può chiamare poi? Solo tutti possono chiamare o solo certe persone? Guardi, eh, vabbè, è scelto quello mio, possono chiamare i miei conoscenti e chi sono io Babbo Natale? Beh, no. E non come e come dice? I conoscenti, certo. Eh, ripeto, la mia è una cosa assolutamente trasparente. C'è solo persone, solo suoi conoscenti possono chiamare. È eh, un ballo mio, certo. Eh, ma come me lo viagetto? E potete chiamare appunto questo numero telefonico di Babbè, qualsiasi ora, potete rivederci allo 06 688 oh. 51 risponde il centralino del mistero, la vostra Anna Maria. Va bene. Da Sud di Mena. Caro ma... ministro, ah, grazie, brava, grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Buonasera, buonasera. Vittorio da Parma, anzi no, chi c'era collegato? Francesco da Bari, chi c'era? Chi era quel quello di prima? No, no, Vittorio da Parma, è andato via quello di prima. No, no, chi c'è? Ah, Paolo, sì, Paolo, provincia di Capobasso. Paolo, allora? Eh, Parenzo? Sì, c'è Parenzo, con io Parenzo. Io voglio no? fare un comparenzo. Sì, sta qua, dai, allora. Io con il faccia di polipo. Che l'ho preso uno prima, tre chili e mezzo, era uguale, uguale, uguale a Cruciani, Parenzo. Era uguale. <ride> ma ma allora, che vuoi, Paolo, Paolo? Paolo, cosa non vuoi? Ma come che vuoi? Ma come ti sei permesso a dire certe cose? Ma io non ho detto campare? niente sui pomodori eh, campani. Ma sì, io hai detto che non ti fidi. No, ho detto vi fidate. Ho detto vi fidate o no? Era una domanda, Ma che Ma cosa certo che sì. Fidare? Ma tu ti... allora, Farenzo, dimmi Allora, Parenzo, dimmi cara, digli a quel faccia di polipo che venisse a sappare la veretta che esce a sacchi pomodori, i pomodori quelli allora, gialletti, quelli però quelli. Però mi dica carnale... qualcosa Quelli invernali dico... che sono partiti. No, ma lui si sente indignato, giustamente mi difende la sua qualcosa, terra, mi... difendere la bellezza dei prodotti di quella no, terra. Mi dica no. qualcosa eh. sulla Mi dica qualcosa su Pomì, mi dica qualcosa su Pomì. Ma vaffanculo tu, Pomì è la faccia di Polibio. Tu eri Vittorio le da Parma, dico, capiti? Me ha risposto eh, chiaramente. Sì, sì, Vittor... Adesso, oh, ha lei ha risposto chiaramente, Vittorio da Parma, dica. Sì, buonasera signor Scotzani. Vada gente io io interrengo su questo argomento e riconosco la grande qualità dei prodotti meridionali però purtroppo a queste notizie io devo rispondere che non mi fiderei a mangiare i prodotti che vengono coltivati in quelle cioè, terre Cioè lei alle notizie che non è nuova eh di rifiuti tossici interrati per decenni Vabbè, ma... dentro le terre della Campania e dice io non mangio più prodotti del sud cioè della Campania se non sono le... certo o no. Le dico che non mi non mi fido su notizie che mi allarmano per me, per la mia famiglia, per i miei bambini, ma penso come per chiunque ah. che e realmente allora? affronta e allora eh, non è colpa dei nostri concittadini del meridione, è colpa di chi di governa, in parte forse loro quando non scelgono le persone giuste che li guardano. Beh, me è una Ho suggestione, una cosa, ci sono però, controlli, c'è volevo... di tutto, ma scusa, è una suggestione sbagliata e è molto pericolosa questa cosa che si sta dicendo. Ci pensare io... che i prodotti arrivano sulle tavole così <ride> e che poi uno può star male perché quei prodotti arrivano dalla Campania, è pericolosissimo. Sì, Sono prodotti controllati. Ho capito, ma lui sta eh. esprimendo una paura ma sincera. Ma sta esprimendo una roba proprio una paura bassa, popolare che attacca eh, attacca le tante sì, piccole aziende sì. che lavorano. Era marico che lei critichi la mia popolarità proprio lei. Detto questo, Beh, sì, eh, quello che io volevo puntualizzare e che pericoloso. chiedo a voi e ehm, che non ho condiviso nella esposizione che vi ne ho fatto spesso è che è colpa dei rifiuti tossici prodotti al nord. Eh, per l'amore del cielo, i rifiuti totici sono spediti perché che vengano trattati. Io presumo che si paghi per questo. Magari sono spediti in Germania dove vengono trattati. Chiedevo, io non ho contesto. Cosa aspetto. ci vuole chiedere? Perciò beh, non mi piace che venga usato questo uh, argomento come dire che è colpa del Nord. Beh certo, quei prodotti però, quei prodotti venivano portati soprattutto dal nord, questo non c'è dubbio, se uno ne sì. fa una questione di di bandiere eh, eh, oggettivamente quei quei prodotti venivano dal nord. Un attimo solo, ho capito benissimo. Marco da Bari su, Marco da Bari, fammi sentire Marco. Ma ci ha rotto il cazzo. E oh, stai tranquillo. Stai oh, tranquillo. No, no, no no no, tranquillo. no, no, no, no, no, no, no, no, no. Devi stare tranquillo. O stai tranquillo o, o chiudo il telefono. Chi è questo? O sei? stai, tranquillo. O, stai o tranquillo o chiudo il telefono. O stai Ho tranquillo o chiudo il telefono. Ho sempre chiamato la sua trasmissione usando toni educati. E allora, lei deve stare tranquillo, sennò, altrimenti chiudo il telefono. Ma chi è questo intellettuale? No, no, uno sì, che ha esordito in quel modo. Sì, sì, o mi sta mi tranquillo, mi tranquillo mi... oppure non la lascio parlare. Io lo dico subito. Poi può attaccare, può fare quello che vuole. Però con con giudizio, puoi pure anche insultare, fare quello che vuoi, dire le parolacce, non è quello che... però. Iniziamo con calma, vai Marco, vai. Crujani allora scusi per uh, il rotto il cazzo, te lo scusa. No, ma non Pensiamo deve chiedere scusa, siamo... ma che Pensiamo in che cos'è che ho rotto il cazzo? In che cos'è che ho rotto il cazzo? Spiegami lasciamo stare questo argomento Siamo no dimmi dimmi dimmi che cosa non leccare il culo sempre e comunque a questioni che favoriscono il nord e sempre nell'aggravare, nel mettere l'accento su questioni che sfavoriscono il sud questa comunque è una parentesi che concludo qui io ho chiamato per dire che non ce la facciamo più noi del sud a venire vessati Ma mi avete allora studiato le classi dirigenti del nord che prima Vabbè, ma prima, questo non c'entra niente, dai. Adesso la classe dirigente non, del nord non c'entra nulla con Pomìe ah, e con la allora, pubblicità. Allora ho comandato io meridionale a prendere i rifiuti e sono andato io a prendere mia madre e mio padre, sì. oppure voi se siete dei porci bastardi industriali del nord che ha inquinato la nostra terra, ma Magari amando. magari quelli erano originari del sud, eh, quelli che lei dice porci bastardi, per cui non c'entra niente no, qui. Ma sono stati dei camorristi sicuramente quelli del sud, camorristi di stato, perché lo stato sapeva e sono 13 anni che fa questo dittatore presente, fa il dittatore, fa il ditti ministri, ma chi ha fatto i soldi sulla mia vita, sulla vita dei miei cittadini? Sono dei porci bastardi industriali del nord. E voi dovete smettere, vi offendo e vi batto la morte. Ah! Lamberto Dini, Lamberto Dini, è tornato Sardini? Sì, no, Lamberto Dini si intervistato fatto, Dini? a Virus dice che la pensione, meno di 40.000 euro totali, la usa per pagare l'affitto. Senti, se ti si ordini l'ammetto. È uscito matrile. che la sua pensione si aggira intorno a 40.000 euro al mese. È falso. Sono molto più basse le cifre che io ricevo. Perché sono queste caso. sono lorde? Eh? Certo, la pensione mi serve a pagare l'affitto. Cioè, l'affitto sì. di questa di casa, l'affitto sì. di casa, di casa è di... che è della Banca d'Italia, dove ci sono da 30 anni. Cazzo, che casa è? <ride> Ma che casa è? Il vitalizio è poca cosa, senti, Ma senti. Ma che casa è? Senti, senti questa cosa. Lei sumo una pensione da Banca d'Italia, una pensione dall'INPS da 7.000 più il vitalizio parlamentare da €4.000. Euro. Lo Stato non paga a me quella pensione, quindi è un'istituzione che ma è la magistratura sì, l'INPS ma l'INPS poca è cosa il dittatico parlamentare anche Sì, ma sono poca cosa, insomma, sono, sono, sono 7.000-4.000 euro, sono, sono no, cifre importanti. No, portante. sono sono di meno. So cosa, 4.000 euro, 7.000 euro, poca cosa, poca cosa. Beh, però è vero che l'Amberto sofì. aveva fatto grande carriera nella legislatura. Signori, dite ammazzatevi tutti gli ex parlamentari allora, se proprio non volete <ride> dare queste pensioni, ammazzatevi tutti. Che normalmente ma, un scusi, giovane non prenderà. Allora ammazzate tutti quelli che sono stati parlamentari, così non gli pagate il il, il come si chiama? Lei lo colalitalia vitalizi, ammassateli tutti e così a quel punto pensate di avere risolto il problema pensionistico. No. Eh, però farebbe bene a non ripeterla quella frase beh, signor Dino. Beh, guarda, Dini, eh. però come ebbe a dire la moglie di Lamberto Dini, è il sì. più figo del bigoncio, eh? Il più figo del bigoncio. Oh, e con noi il directorissimo, anzi no, il direttore Emilio Fede. Buonasera! Beh. Eccoci! Grazie. Grazie, buonasera, buonasera. Va bene, va bene. <ride> Ma quanto beh, sei vabbè. Sei stato condannato 50.000 euro, beh. Emilio! Oh. 40, ah sì sì, 50, 50. Vero divisi 10.000 di ammende e 40.000 di risarcimento. Ma come farai? Ma non li darai mai, dai. Ma, no, ma, sei, ma che te frega? Eh, ma come fai con questi ma soldi, dai. scusa? Ma che cosa? Ma voi pensate che oh, c'è l'opposizione, non quella politica, eh, c'è l'appello, c'è il contrappello. Beh però, però all'inizio bisogna dargli bisogno. Ma non gli dà una lì? Ma no, che? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no no no no no no Coltifero? no no no mi sono no. informato mi sono informato sono informatissimo io E allora allora col cazzo ve li dai dillo Beh, dillo col cazzo col differino eh? col cazzo e eh, che no non lo posso dire non lo posso No dire. lo puoi di... oh, diciamo la no, no, tutta no, no. signora Faville io col cazzo che le do questi soldi diciamo la diciamo chiaramente Sì signora Favilla no, come si chiama la famiglia? Fadil, di no, Mare Fadil, Fadil. Mare Fadil. No, no, no, questa volta mi viene male proprio, non l'ho fatta apposta. Beh, non, io rispetterò la legge nei limiti cioè, del possibile, se eh. posso rispettarla. La rispetta e comunque la legge vi consente anche di fare opposizione a questa gentila che l'avete chiamata signora, questa Fadil. Signora, eh? sì, ah, Fadil, Fadil, sì, Fadil, sì. Perché tu non, non è una signora questa Fadil? No, non credo sia, non nel senso che non, non dico che non sia una schiera, una signora. Che mestiere credo, faceva questa Fadil? Eh? Cos'è <ride> zio? Che messiere che messiere faceva o fa? Sono qua, sono qua, sono qua. Ecco, hai eh. capito la signora Fadilla, è la signora eh. Fadilla, Iman Favilla, Fadil, Iman Fadil. E la fotomodella, la fotomodella vuol dire fare la fotomodella, è inutile che che ci mettiamo la dov'essere, fa facciamo la fotomodella, vuol dire fare la fotomodella. Poi sai, ioremo in questo momento, allora sì. a me viene in mente, volendo sì. parlare seriamente, sì. un grande Giulio, mi pare che sia stata addirittura Giolitti, non lo so, non eh. vorrei confondermi, sì. che abbia detto quando ha avuto dei problemi i suoi, sì. eccetera sei di accusano di aver rubato il Colosseo prima riparate al resto e poi vi difendete eh, Ma che vuol dire è che devi no, che hai fatto tu io direi giusto qualcuno ha bisogno anche di padrini è è nella legalità perché dici ma che Ma allora perché devi dare 50.000 € a questa qua E che ne so, ah perché io, non so se io non lo so, per avere detto che lei aveva giocato, si fa a per predire, di ah, fantasia, che che aveva ti, ti aveva chiesto dei soldi per per eh... aiutare la mamma per dover scolare la mia Timon da difesa dopo un po' so sbagliare che Simone è difesa Malmöin ma Kolse, perché a lei fratteanti e lacrime ha ah, avuto problemi, ha preteso hanno sì, 300.000€. Non non lo so, guarda. Io che devo fare? Che devo dire? Adesso cioè tu avresti detto, incontro una ragazza in un ristorante di Milano. Mi sì. dice "Io sono senza soldi, devo aiutare la mia famiglia". Io le rispondo "Non posso mica pagarti". E lei dice ah, "Va bene, siccome c'è un settimanale che mi danno 50.000€ perché io possa raccontare, sì, farò esatto. così". Se sì, tu avidi detto questa qua ha tentato di estorcermi dei soldi, no? estorcere. La parola estorcere non la posso usare. Lei no, eh. un, al ristorante, un ristorante di famoso nel cuore di Milano e eh, mi ha detto "Io ho bisogno di soldi, ho bisogno di soldi mm. mi devi aiutare per mia madre malata", c'è questa ma scusa, eh. ma sei in testimonia a difesa, non si possono, è un reato pagare i testimoni a difesa, io eh. non posso pagare i testimoni a difesa. E quindi ho criticato durante il TG4 l'atteggiamento di questa persona. Vabbè, hai allora, detto che lei praticamente ti voleva chiedere dei soldi per stare zitta, dai per non no, parlare no, a questo no, settimana non... No no, questo di Sarezzita non è tipo che sta zitta, perché la vedevo sempre che parla, aveva parlato sempre, parlava moltissimo, parlava moltissimo. Però ho capito, allora Vabbè, comunque posso... ce li hai questi soldi tu o no? Ce li avresti in questo momento dei soldi o no? No, no. Guarda, se riprende Radio Belva che vi eh. pagano, ma non vanno mai pagato, cioè ma sarebbe <ride> ci altro, allora eh. raccolgo facciamo una colletta, una colletta. No, ma in questo eh. momento ce li hai in banca da dare? No. Diciamolo no, subito Cin... no, 50 no. 50.000 Perché, non no, non ho capito dov'è il problema. Il problema è che c'è l'avvocato bravissimo, vabbè, il giudice è bravissimo, eccetera, eh. immediatamente quella fa la querela e chiede trucated parts Eh, oh, ma, ma ce li avresti sono... o no ce li avresti o no in questo momento? No. Ma neanche per sogno, ma non c'è perso. Io faccio il direttore di un settimanale, c'è la discussione, la faccio gratis e Eh, ma scusa, chiedi al giudice di convertire la pena regalando un anno di abbonamenti della discussione ma alla figura, signora. Idea. Bellissima idea no, alla però, signora. Scusa Emilio, io vorrei dire una cosa, no? Ma è possibile che tu resti sempre senza 1 euro? Ma no, che beh, ci fai beh, con tutti i soldi? Ma c'ha spese, scusa, perché Guarda, io non lo so. Io so che prima o poi finirò anch'io ai come si chiama servizi socialmente utili. A questo punto chiederò di essere affidato a me per in ordine il, il, il, il lo studio dove lavora la Zanzara. Capito? Vorrei Cioè, Volete anche anche tu hai bisogno, anche no. tu tra poco avrai bisogno di andare di di essere, cioè non c'hai più 1 euro. Non c'ho più 1 euro, non c'ho più 1 euro. Non c'ho so più 1 euro, c'è l'eurolandia, e c'è l'europa, c'è. No, ma come è possibile questa storia che non c'hai i soldi? Scusa, in che niente le spese pazzesche? In che pazzesche. vanno via? In che vanno le spese pazzesche? Io non capisco come vanno via, scusa. Una volta avevi fatto un elenco, tu dici "Vabbè, eh, ci saranno la figlia, la moglie, la Cioè tu alla fine alla fine della fiera basta, fino chiuso, non hai più 1 euro. Alla fine della fiera e eh, eh, della fiera, alla fine della fiera eh, no, è eh, francamente no, e poi comunque, scusate, comunque 50.000 non ce l'hai, 50.000 no, non ce 50 l'hai. 50.000 proprio non ce l'ho. Non ce l'ho proprio, neanche se mi rivolto alla stessa sotto, sotto perché non ce l'ho. E poi Allora, diciamo che... alla signora Fatil, io 50.000 da darti non ce l'ho. Posso darti un abbonamento alla discussione. Vabbè, lascia perdere la bozza. Darti un abbonamento alla discussione <ride> perché, e anche poi non, non non non lavorate per abbonamento voi, forse ho l'abbonamento alla zazzara. No, vabbè, Può... comunque non ce l'hai, diciamolo qualcosa, signora Fatil. Basta con questa storia, io non ce li ho questi e farò appello, comunque in questo momento 50.000 non ce l'ho, eh c'è poco da fare, eh. Lei vi accusano di avere rubato il Colosseo prima fuggite all'estero e poi vi difendete. E che Ma vuol dire voi eh, scappare voi o scappare all'estero, no? Dice parole alla giustizia. No. No, no ci penso proprio. Signora Favilla, è Favilla, San Favilla, Ivan Favilla, Favilla, Favilla, era la mia testimone a difesa, penso un po' mi ha correlato, mi ha correlato. Vabbè, Emilio, io voglio capire una cosa, è eh, sì, sì, è molto importante questa cosa qui. Sì. Il Milan, no? È una tragedia in questo momento il Milan, la questione del Milan. È una cosa il presidente sì. penso ci tenga molto al Milan. No, ci tiene Beh, ma non da sempre. Ma sì, dimmi la verità, lo, lo fosse lo per lui, fosse per lui allegri lo carcerebbe domani mattina. Diciamola tutta posso dire la parola cacciare cancellala eh eh però ne avrebbe fatto volentieri meno, già forse avrebbe fatto volentieri meno di rinnovargli il contratto. Lui non eh so, ha sofferto certo. soffre molto per il Dile, eh? no? Ma come mai? E questo lo sai per certo. Come mai soffre? Per anche quando vede Allegri, un po' gli dà fastidio. Che cosa ha Allegri che non va, secondo te? È un po' comunista di Livorno, qual è il problema? <ride> non, so. non credo che sia un problema di Cioè comunismo. non c'è feeling, perché, perché non c'è feeling? Squadra... La squadra non c'è, dai, voglio dire lui. Ma perché lui... non c'è feeling tra i due? Perché tra Berrusconi sì. e Allegri non c'è feeling? Me lo ce lo puoi eh, spiegare perché, tu? Guardate, e Edosco riconosce il talento a memoria e lui quando vede giocare la partita del 2000 lui si segna tutti quelli difensivi sì. varie eccetera che ma credo di poter dire credo di sì. poter dire che lui diciamo Di Allegri avrebbe fatto almeno anche prima. Sì, ma Poi, lui capisce molto più di Allegri? Di ah, calcio? Posso dire che rimanga fra i migliori? Sì, sicura, sì, sicuramente sicuramente sì. Sicuramente, sicuramente sì. sì. Sicuramente ha sì. Ha fatto anche l'allenatore, all lui nella salita No, fatto... ma lo so, cioè lui è molto ah, più bravo, di... cioè se fosse in panchina Berusconi in Milano starebbe in questa situazione, dici. Guarda, se fosse lui, però no, sì, diciamolo, diciamolo, diciamolo sinceramente. Eh. Lui farebbe sì, assolutamente sì. Assolutamente, però ci devi sì. spiegare bene in qual, che qual è che cos'è che non gli piace di Allegri, eh. cioè i, i capelli e eh, no, il No, ma non è, beh, insomma, non c'entra niente col rischio di Berlusconi, ma per esempio il fatto che al povero Ballotelli gli ha fatto tagliare la casa, la vide il capello, eh. gli, gli ha fatto togliere l'orecchino per un giocatore che è scaramantico e poi anche un po' la scaramanzia per eh. il Cioè, so, ma chi è che gli gliel'ha gli fatto togliere Allegri, dici? Sì, Allegro Allegri. Ah, e Berlusconi Allegri. era contrario? percoscoli, però forse non è stato mai niente che si va a occupare del E che ne so io. No, assolutamente. Ma ah, tu dici ha sbagliato Allegri a fargli togliere quella roba lì, dici? Ma quello è uno dei, dei componenti del suo piano psicologico, no? Che possono per posbare lato il, il giocatore. Comunque tu, tu sai, comunque sai che, Fede, che è... È Mi... Fede è diventato del Fede è diventato al Milan dopo essere stato prima dalla Juventus, eh, diciamolo sì, tu. Io sono stato uno dei fondatori di Ora Juventus, non lo nego. Di ancora Casemo. 0024 0024 io continuo a pensare caro David che quelli di Pomì abbiano fatto una pubblicità geniale perché ma alla sì, fine non pu... se si rifilava nessuno, Vabbè, dal no? Ma in modo di vista della pubblicità Ma non se si rifilava nessuno, hanno detto con questo pomodoro anche in America, David. Questo pomodoro è prodotto in pianura padana. Ma non si discute con pubblicità fa quello che vuole. Che pulito eh. riferimento alla Campania e poi polemiche e casini Ma loro fanno operazioni legittime di mercato sui loro prodotti e va bene, ma quello che Ma qualcuno li chiama dico, sciacalli. Quello che ma questo sono... è Campania, della Puglia, del Sud, ma della Campania in particolare, non sono inquinati, perché altrimenti dovremmo mettere in discussione il sistema dei controlli dei pomodori sulle nostre tavole. Invece ci sono un sacco di aziende che lavorano, fanno bene il loro mestiere e questo va detto. Io mangio prodotti campani. Penso, oh, lei è un grande. Fa e con noi Emilio Fede, direttore ecco, della discussione, eccetera eccetera. Nostro, caro Emilio, nostro. però io voglio dire e un voglio dire una cosa, io, caro Emilio, ma aspetta i prodotti campani. Ma eh, no, Barbara Berusconi No, ma la Campania. No. Barbara Berusconi eh, la Campania. La sì. Campania, vabbè, tu sei alla la moglie che la moglie è, è stata senatrice e si è occupata molto della Campania e continua ancora. Bah, si è occupata molto della Campania, ha messaggiato la Campania tantissimo. Eh. Come Beh, questi della Pomìa, hai visto che pubblicità che hanno fatto, no? Questi eh, della Pomìa. Che cosa, che cosa, che cosa. Beh, stavi dicendo scusa di Barbara? No, Barbara Belusconi sì. e eh, praticamente ha fatto fuori Galliani, hai visto, no? No, non lo so, non credo in questi termini. Vabbè, Barbara, dai, non fare buono. diplomatico, è così, <ride> dai. <Ma> non sono <ride> diplomatico, figurati, ho mandato un messaggio stanotte di affetto per Adriano perché il clima di lui che lascia eh, lo stadio, un quarto d'ora. Hai mandato e un, un messaggio la... di affetto a Galliani? Sì che sì, certo eh. io ho solo molto amico suo, gli voglio molto bene e uno eh. che è è una persona una persona per bene. Mo, mo, vedere uno che abbandona lo stadio, come l'ho visto sì. io, mi ha fatto una grande tenerezza, non dire altro. E gli ha mandato caro. un messaggio, che gli, gli ha scritto un messaggio. Gli ho detto "Adriano, coraggio, perché vedrai che comunque sarai sempre comunque rispettato". Ho eh, oh capito, tanto domani. Barbara ha fatto in un comunicato, praticamente l'ha fatto fuori, ha detto invece... tutto sbagliato, la campagna acquisti, no. le cose. Sì. Bagli ci sono. Barbara fa bene a, a a giudicare a vedere quali sono gli stati. Ma non è tempo per Gagliani secondo te di lasciare dopo tutti questi anni? Ma guarda, io io non lo so, questi sono affari suoi che Beh, non... ma non pensi so di... tu che sia il caso di lasciare o no? Ma guarda, non è mai il caso di lasciare. Allora anch'io dovrei lasciare voi, invece sono più con voi e Nicolò sono contento di Ah, sai cose mi sono ricordato. Che ti sei ricordato? Eh. Che succede? Sì, la signora Fadille i mamma. Ah, sì. Vai da va, va, Ah, mi mi attraverso un famoso DJ sì. ha fatto l'inferno per essere invitato una volta da Cora Buizi, ragazzi. Cioè, cosa. non ho capito, che, che cioè che significa? Spiegami questa sì. cosa. No, te la spiego, perché Nan eh. Fadil voleva conoscere Berlusconi. Ha anche competenza anche competente di calcio, professi di calcio e vi ricordo che lei mi mi mi ha e eh, come si dice eh, si è fatta presso di me attraverso un DJ Ben perché fosse invitata ha e chiesto Arco. DJ Il DJ Il DJ si chiama DJ Ben e voglio ah, dire DJ, DJ, DJ Ben ma DJ Ben voglio sapere se smentisce anche DJ Ben Questa cioè, non pura... ho capito. Allora, la signora Fadilla attraverso DJ Ben. Vabbè, ma sì. E eh, eh, tu come conosci questo DJ Ben, scusa? Beh, lo conosco perché è un DJ. Io non frequento le discoteche, ma Appunto. il ristorante eh, del centro, del cuore di Milano, dove io sì. andavo, c'era questo DJ col quale sono diventato amico, niente di male, e m'ha detto "Sai, c'è questa ragazza con talento di calcio, Anela, desidera in tutti i modi di poter essere invitata". E come Arco. mai voleva andare ad Arco la signora e Iman? And... Poi come mai? Poi c'è andata attraverso attraverso le Ora. e eh. come mai voleva andare ad allenatore era competente di calcio e poi <ride> e poi e <ride> poi ora che fa la fotomodella sì allora voglio tornare eh. però se mi permettete anche sì. allegri il, il problema di Perusconi non è un problema che Ma l'allenatore l'allenatore di Perusconi l'allenatore so ideale l'allenatore sì. ideale di Perusconi Quale? Ormai tutti dicono che c'è praticamente un contratto pronto col signor Sedorf o no? A direttore. Credo che sia un'ipotesi, ma c'è il problema che io non me ne intendo, eh, che non ha il patentino da allenatore, quindi avrebbe difficoltà al circolo. Anche il nome di Pippo Inzaghi che è un ragazzo straordinario, ma amati, servirebbe amatissimo Eh, ma Berusconi chi fare chi ipotesi... farà, chi farà? Se uno è Inzaghi più che il Sedorf, eh? Inzaghi. Eh guarda, Inzaghi è un ragazzo, per me diceva, per farmi raccontava di Inzaghi, sì, che è uno sì. che conosce eh, tutti i calciatori, anche dalla promozione ce ne conosce come cioè, gioco. Sì. Cioè competente dici tu, Però competente. Studia, studia, studia, studia da anni il comportamento dei giocatori, come tirano, dove. E qui il favorito dice... secondo te Inzaghi, il favorito è Inzaghi secondo. Sì, se io dovessi dare da 1 a 10 Pippo è un, un ragazzo bravissimo, simpaticissimo, direi vota inzaghi, ma vota a questo inzaghi. punto però voti inzaghi. Però allora, scusa, ormai me... Allegri praticamente eh, ma lo mangia il panettone o no secondo te? Forse un po' sono a metà e metà. <ride> no, è difficile <ride> che mangi il panettone, dai. Ma guarda, mi dispiace perché poi anche lui, cioè Allegri è Allegri più di nome che di fatto, perché poi lui io lo vedo, lo seguo durante Ah, durante... tu dici è triste come personaggio, un po' tristino. No, eh. non è triste, non lo so, non è Cioarda. Tecnicamente non è quello che Beh. Berlusconi vorrebbe per fare del Milan la squadra. Non Tanto è quello che, che vuole Berlusconi, vabbè, non no, non lo vuole. E ma eh, però eh. si ha la sopportato 3 anni, com'è mai? Eh. Eh, questo lo che me lo sono chiesto anch'io. Eh, gliel'ha chiesto eh. A lui. Mh mm, Mi fai oh. un'altra domanda, per favore. Dai, <ride> no. senti, hai visto Alfano no. che chiede le prime le chiede le primarie del centrodestra? Hai visto? Sì. Chi? Alfano, Alfani, Alfano. Alfano, Alfano il settantaine. Del... Alfano. Alfano, Alfa, non Albano, Alfano. Ah, come Valbano. Sì. Alfano, presidente no. del primario, scusa. È è, è è ministro degli Interni, insomma, no. Lo sai, allora, no? Banco, ministro degli Interni. Sì. Vicepresidente del Consiglio, segretario sì, sì. di fatto del Popolo della Libertà che diventano ormai questo è una certezza, Forza Italia. Beh, e lui dice, lui dice che la Forza Italia potrebbe essere una Forza Italia degli estremisti. Ma Salvatore no, Alfano non ti piace, te un traditore, diceva lui. No, no, no, no, no, no, io non la parola traditore non la uso, ca, ma assolutamente la tra, la userei per voi se è tornata a fare la rubelva e non mi prendetano male. Ma va, no, ma tu sei sempre con noi. Ma tu sei ah, parte sì. ormai allora, del della associazione traditori, per traditori. delinquere. Noi guarda, andiamo no. se andiamo in galera andiamo andiamo con te, guarda, ah, ti giuro. Tre, eh, sì, sì, hai hai so, lavori socialmente utili, cioè da me se Però no, scusa voglio... un attimo una cosa, ma tu il il, il cellulare della cancelleria, se vai in galera lo vuoi o no? No, perché tanto in galera, ragazzi, te mettetevi bene in testa, giudici, giustizia, eccetera. Eh. Che tanto io alla mia età non posso andare in galera. Per... Oh, diglielo però, oh, diglielo a oh. questi. Di di, ecco, eh, te di lo di. dico, tir tir tir tir. Io in galera non ci vado. Eh, <ride> mi volete mettere neanche ai lavori socialmente utili. E i soldi tu, alla signora Fadil cucù. col piffero veglieli do. <ride> eh. eh. Con il fischio, col fischietto. No, comunque Eh, sì, ecco, bravo. Quello che fischia da zona è col fischio. Infatti, Vabbè, eh, sì. Lo Ragazzi, lo mangia il panetto? Vi... Lo mangia il panettone Allegri o no? No. Non lo mangio, dai. Ma forse guarda, io Se perdi allora, a Barcellona, quattro... se perdi è... a se perdi allora. a Barcellona di brutto la caccia, dai, su. La... Non caccia nessuno. Guarda, la... sai cosa mi lascia in dubbio? Losconi, sinceramente perché che ho capito bene mh me farebbe meno di Allegri. Sì, però per questo l'abbiamo detto. Però io dico che tu quando dici panettone a Natale, eh. non lo so, perché ho conosciuto Bruno Scori e è un uomo che poi alla fine Senti, È buono, è buono, dice. Sì, buono. molto. No, che lui è troppo buono. generoso, questo è il fatto. Eh, però, lo so, è un problema. Allegri. Solito problema, no. sì. Senti, non lo dire, Allegri certo che non gli piace proprio. Ma come eh, allenatore? No, non lo ascoltano, te eh, lo dico io. Non gli dà ascolta, ascolta nessuno, te lo dico io. Senti una cosa, Emilio, l'ultima cosa, Briatore sì. qualche giorno fa ha detto eh. che se non ci fosse Berlusconi alle eh. elezioni, ah, e probabilmente non ci sarà. Poterebbe Renzi. Potere, tu conosci bene Briatore, no, immagino, molto. Benissimo, bene. da 30 Benissimo. anni, da 35 anni. E eh, appunto, allora Briatore ha detto se non c'è Berlusconi che si presenta come leader, lui potrebbe Renzi. Renzi, sicuramente Renzi. Io sono sicuro che anche tu, anche tu in fondo in fondo un po' ci pensi a questa cosa qua. Dimmi la verità. Cioè, se no. non si presenta a Berlusconi, cioè, dimmi la verità, tu tra Alfano e Renzi chi scegli? Beh, eh, dimmi. Nah, è chiaro, dai, poi chiedere questo, dai. Allora, se sì, hai ragione, hai ragione, non puoi chiedermi questo. No, certamente... te lo chiedo perché tu devi perché essere sincero. Io preferirei no, Renzi. No, allora sono sincero. Io certamente Renzi mi è simpatico, mi fa anche ridere, sorridere qualche volta anche ridere. Va bene, però francamente, allora ti dico Alfano come guarda che Berlusconi lo ha as, stima di Alfano. Non Beh. so quale sia il comportamento di Alfano nei confronti di Berlusconi. Eh, ma so che cosa? Quello... Che cosa che Berlusconi Perché secondo te Alfano ce l'ha con Berlusconi? Ma non, non è credo... non è così fedele a Berlusconi, perché? Ma Ma sai, adesso sono le voci che peroncorvesi ma, ma che voci? Ma che voci? No, no, ma dai, dai perché comunque Berlusconi fa Oh, attenzione perché Berlusconi comunque da, da lui il leader lo può fare lo stesso. Sì, da fuori parole, però, no, da aspetta, fuori lo può fare, ma lui tenterai in ogni modo lui per Ma ma tu sei d'accordo con Briatore o no? Che dice che che dice che se non c'è no. Berlusconi in persona che si candida alla fine a votarenzi, sei d'accordo o no? No, io con con, con Flato col quale ho un'antichissima eh. amicizia, francamente no, no, è una scelta diversa e anche politica io per Renzi non voto. Mi sarà anche simpatico. Però non voterai vi... mai per Renzi. Per Renzi No, non non vo no, no, voterò per nessuno che sia lontano dalla politica del de, di Forza Italia. Si chiamerà Forza Italia e leader sarà sempre lui, anche se non la la e di tipicità, non anche importa. Anche nella tomba dirai, anche quando fra 100 anni, fra 30 anni morirà, sarà comunque leader pure da morto, tu dici. Guarda, ti posso dire al tempo avevo anche un posto nel Mosolero che poi non può essere o può essere eh, utilizzato il più tardi sì. possibile. Però voglio dire no no non poterei non poterei lontano da per lo scolo e da Forza Italia. E eh, cosa vuoi? Eh, eh vabbè, eh, così, è una malattia. Eh, eh, no, eh, sì. Quando uno quando uno la prende, quando uno la prende poi resta. Grazie, sì, sì. ciao Emilia, presto, ci vediamo alla no, TV, Emilia. Ciao, grazie. ti abbraccio, Buongiorno, ti abbraccio. Poi grazie, grazie. Se n'è andato e non ritorna più Il treno delle 7.30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima Nel freddo del mattino grigio di città a scuola il banco e voto un Marco è dentro me. Oh, è tornato no, è Pannella si tra di noi, è tornato Pannella e dice sei Snowden, quello dello scandalo, no? C'era ieri il congresso radicale a Chianciano che... per 4 giorni. Ma perché vanno sempre è, a Chianciano? Venuta, eh? eh? Perché Chianciano c'era anche Pierpaolo? Ma chi? C'era in Audi. Ma che c'entra? C'era altissimo, uh -uh. c'era Scusate, Scusate se vi ho disturbato. Allora, dini, cosa no, Anna, se... Anna Maria? Anna Maria cancellieri. Ah, eh? sì, che dice che la Che voi avete attaccato. Dice eh, la cancellieri un tentato linciaggio. Senti, eh? senti, tentato linciaggio dalla cancellieri. Ma no, perché ha parlato di linciaggio del ministro cancellieri per la vicenda di Giulia Ligresti? Sollevare un problema come lei ha sollevato e ha rivendicato la vera, la vera, è il modo vero per difendere il diritto contro l'immonda e l'infame carcerazione preventiva Che è un connotato dell'ingiustizia criminale dello Stato sì. italiano sì, sì. E quindi perciò ho parlato, ho parlato di... con semplicità del fatto che si è tentato e si tenta si un tenta. immondo linciaggio Certo il tuo padre non l'ha chiesto mai ha detto un giorno tu mi capirai. Poi a un certo punto Pannella dice Snowden, te lo ricordi Snowden? Come, come Quello è Snowden? Quello, Quello ha divulgato quella roba. Uno di eh? Dice uno di noi, dice uno. Pannella dice Snowden. Uno di noi. Snowden, senti, senti. Oggi invece una caratteristica, mi pare che va sottolineata, Snowden noi diciamo molto grati eh, perché vedo possesso bisognerà chiedere davvero considerato uno di noi Ma perché? Ma appunto qualcuno Appunti. come Snauden riesce a dimostrare a mostrare come, come il potere, il regime, il conformismo e anche sì. la forza delle cose in sì. quali viviamo è tale che non sì. esiste un secondo un luogo della nostra esistenza, esistenza che non sia alla portata dell'attenzione e della, della sì. conoscenza oh, oh. scusa è grande ma chi difende comunque le cose più improbabili no ma no. senti questa cosa Ci pure ascolta me a Radio Radicale e prendi sonno se ne rende conto anche a chi un certo punto a pannella, chi l'ha detto? No, detto? non lo so senti Poi lo scisma fra quelle due cose che tu hai detto è e problema tuo. Se non riesci a dormirci, beh, eh, pigliati un Valium, ascolta me alla radioricale e riuscirai a dormire. Grazie attergiscissimo, eh. da un oh, grande. Oh, Va bene? Scusate se vi ho disturbati. Eh, e poi è spacciato lo studio, però 800240024. Bisogna devi per invitarlo però domani. Gennaro parlano, eh. provincia di Avoli, altro non viene, dai. Gennaro provincia di Napoli. Buonasera. Sì, ciao Beppe, ciao, ciao Davide. Ciao, ciao, ciao. E buonasera sì. a tutti gli italiani. Io penso italiani, che questi della Pomì si sono dati una zappa sulle palle. Sì, e perché di tutto <ride> perché la pianica Tada ha inquinata almeno quanto questa zona della Campania. C'è giù giù in Campania. Sì. Ma non da adesso, dagli anni 50. Ma io perché dov'è Quindi... tutta sta filosofia? Ma è una pubblicità come altre, una comparativa si no. chiama. No, voglio dire ognuno gestisce il proprio marchio come vuole, è, è uno non è spot, dubbio. non, non c'è filosofia dietro. David, non c'è dubbio, hanno fatto bene a fare quella pubblicità perché nessuno se li cagava questi, perché è un prodotto che ho assaggiato non è eccellente, voglio dire, è un pomodoro annacquato. Vabbè, adesso questo è un eh. giudizio suo, ma anche noi facevamo più una comparativa. Eh. All'inizio, diciamo giustamente Eh tutto il resto è noia. Loro sfruttano, dobbiamo dire la verità, scusa, per fare questa propaganda, per fare questa pubblicità, sfruttano, è evidente, caro Gennaro. No, il mercato, no, ma sfruttano, sfruttano la paura, la paura che un prodotto del sud coltivato in Campania possa essere inquinato dalle infiltrazioni, possa essere inquinato dalle dai rifiuti tossici eccetera eccetera. Loro sfruttano questa paura dicendo "Se è coltivato qui potete essere certi, potete essere sicuri che si tratta di un prodotto sicuro". Non come la pubblicità. Non come dalla Campania e giù che sono prodotti oh, incivili, prodotti oh, di merda. Così dicono. Così dicono, ma allora, così dicono, ma, è, così dicono ma, la, ma la guerra è guerra, eh, appunto, ragazzi, appunto, la guerra è guerra, appunto. Eh. Non lei che è di Napoli. D'accordo, perché lo può può darsi. Eh, può lei darsi di vuole? Napoli dovrebbe dire "Ma questo pomodoro è un bell'altro". Io beh, voglio, voglio capire la cosa, rosso. Gennaro, lei che chiama dalla provincia di Napoli, è incazzato ah, con la Pomì è. oppure dice "È la pubblicità, la guerra è guerra possono fare il cazzo che gli pare". No, secondo me sono proprio stronzi sai che senso sono sto sto scusi sfruttare fare pubblicità fare Ma la guerra fare, è guerra, la guerra è, la guerra è guerra come la guerra su, dai, Pubblicità dai, comparativa bene, si poi, chiama poi, tu Poi scusi Gennaro, se uno va a vedere quella pubblicità, quel quella cosa pubblicata sui giornali, non c'è sì, presente nemmeno in una riga la campagna. È tutta una cosa subliminale così. geniale. Poi i giornali, <ride> sì, li hanno ripresi dunque sta diventando una questione importante. Sì, ma sei tu che avevi pagato la campagna. Io le sembro detto sì, che Ma io, mangio, io non ho attaccato la io, campagna, io sto dicendo, io sto dicendo, ma oggettivamente, og Oggettivamente. oggettivamente devi No, ogge quella è un'altra cosa. Questa oggettivamente. è oggettivamente. Io dico oggettivamente. Oggettivamente. Io vorrei poi dirò oggettivamente. Però io voglio dire La modernità di oggettiva. Io questi della della Pomì sono dei geni, sono dei geni. Sta scoppiando un altro caso Barilla, a proposito. C'è Barilla ha eh, creato una specie di board, come si dice, di comitato sì, in visto, cui c'è un leader della comunità Elgibt questi L LGBT della comunità LGBT, gay, ah, l'omosessuali, questa cosa. No, anche qua. il trans. Ora si poteva anche evitare di, di creare questo comitato, no? Molti dicono che è la resa al politicamente corretto per questo comitato questo che dovrebbe si vigilare con la pasta asciutta, scusa, non ho capito. No, beh, lo sai, c'è stato sì, eh? no, un problema. Sì, no, ho capito, che fare il buon. Beh, quello sì. Beh, quello sì. Sono un... più geniali, questi sono più geniali. Però questi della Pomì, devo dire che hanno creato un casino con questa storia qua, tipo il caso Barilla. Eh, però, però, alla guerra come alla guerra, fanno bene, alla guerra come alla guerra, amici miei, fanno eh, bene questi Dallapomini. Non altro devono che... passare da queste parti. Vabbè, ma e che c'entra? Non pregata. devono passare da queste parti. Loro dicono che il, il pomodoro che noi coltiviamo è qui, eh, puro, immacolato. È fatto qua. Eh uh -huh. dai, su, allora, Massimiliano da Milano. Che c'è, Gennaro? Che vuole dire ancora? Faccio Dopo... un appello da Radio 24. Sì, i motori campani, tranne le zone che sono state individuate e sono veramente inquinate, ma veramente sono puri, ottimo. sono è il migliore, è il migliore di tutti. Benissimo. Benissimo. No, ma noi noi lo, lo facciamo fare volentieri questo appello. Ora io voglio dire una cosa. La signora Grilliina Barbara Lezzi, deputato Grilliino Barbara Lezzi. Non è quello, è un no, deputato di Senatrice Basillo, no? Senatrice di Grillo, sì. Ha detto Molti di noi hanno scelto amici o attivisti con legami progressisti e eh, ha assunto la figlia del fidanzato come come assistente, la figlia del fidanzato, capito? La figlia, Chi è del, fidanzato? La figlia del fidanzato. Lei lei ha assunto la figlia del fidanzato. Lei si vede che si fidava Assu molto. Ha questo lei dice. Questo lei dice, una questione di fiducia. Ha assunto la figlia del fidanzato. Tengono tutti famiglia, la figlia. Figlia del fidanzato, c'è anche un filmato che potete vedere su YouTube, adesso fra poco manderemo l'audio. Assunto la figlia del fidanzato. E che dicono gli attivisti del Movimento 5 Stelle? Massimiliano da Milano Stemmen. intanto, Massimiliano da Milano. C'è o non c'è? No. Andrea da Firenze. Buonasera, sono Andrea. Buonasera, Dottor Cascione. Buonasera, Dottor Parenzo. Una sola mm. domanda. Visto come è stato liquidato il figlio del Ministro Cancellieri, eh. e visto tra l'altro l'opinione la, che ne avevano i ligresti, che a quanto pare non era delle più oh, acute. Ma quello è nelle intercettazioni telefoniche, non è che sì, sia una certezza stato assoluta. Trovato fuori, visto che era un bare eh. un beota con un calcio nel sedere. Ci Ma un beota lo dice la signora Liguresti, no. cioè lo lo dice Giulia Liguresti, non è che lo Ma questo è, non è importante non è per la vicenda. Ma che è scritto sulla sul su, no nelle tavole della Ma questo con la vicenda non c'entra nulla. Vabbè, allora nulla. Nella... Comunque, vista l'enorme eh, somma sborsata e eh, non secondo voi ne influente sul fatto poi di un così sì. tale incremento? Sì. Sì, totalmente. L'unica cosa che il ministro domani dovrebbe dire è come mai nel giorno in cui era al telefono con la compagna Prova. del signor Liguresti non ha chiesto notizie di un signore della famiglia che era Vabbè, bellamente la, so. cioè quella telefonava telefona per dare, cioè quella telefonava per dare solidarietà, ministro, non è nel senso tecnico. Ho ouvido qua quel ministro della giustizia dicendo non beh. sapeva che era indagato col cavolo, perché invece c'erano due in galera, due in galera. Io sono felice che la signora Giulia sia una uscita. E un una altro. è domiciliari e una, una è domiciliari e un altro in Svizzera. Se il ministro della giustizia vorrai chiedere una cosa a un passan mentre sei 11 minuti via Scusi, ce da... la guarda di finanza che sta inseguendo il il giovane Paolo. Mi può dire Anche con calma vi di tornare? Si eh, Va bene, Giancarlo dalla provincia vi di Napoli, vi... dai, dai, forza Pomì, forza Pomì, mandatemi la pubblicità Pronto? della Pomì, Giancarlo dalla provincia di Napoli. No, sì, buonasera Cruciami, buonasera Adesso a fa la faccia la faccio incazzare le mando una pubblicità della Pomì, mandatemela su. Oh così. Oh Pomì. Sa ricorda questa, sì? Vabbè, questa. Eh? Ma questa pubblicità fa proprio schifo. No, ma perché fa schifo? E sono non mi dica che lei no, vuole fare allora, il boicottaggio della Pomì. Vuole fare il boicottaggio della Pomì pure lei? No, no, no, ascolti un attimo. Io eh. volevo dire due cose. E tra eh. l'altro sono d'accordo con lei, e vado un attimo fuori contro contro, contro Lorenzo. Perché a parenzo volevo dire di non in altre classi in discorsi su situazioni che non conosce perché mm. se Ma lui la fuga dice i cervelli ama... con lei non non funziona Vabbè, dai, vai Giancarlo, vai. No, il discorso è che se lui vuole mangiare prodotti campani fa benissimo. Però il problema è che lui sta lì su a Firenze queste cose qui Roma, non eh. le vede. Quindi Allora dai, Giancarlo, su andiamo a zona, non diciamo stupidate. Perché stupidaggi. vanno via dall'Italia sì, e per gente rest. Lei non dico... ha mai pensato di andare no, non no, di andare all'estero, no? No. No, io pensavo andare no. da Alessio, ma mi devo okay. bene in Campania. Eccola, vabbè. Vabbè, allora gente. Allora. Comunque avete eh, visto che l'avviso giornalo che ha chiamato prima da Napoli sì. si stupisca no. del fatto Amico che la Pomì mi... con questa pubblicità abbia fatto un gioghetto che ci dà una rilevanza mediatica non Certo, dicono noi lavoriamo pomodori padani, pomodori della pianura padana, ma sono dei geni questi qua, sono dei geni assolutamente. E poi dall'altro cavalcocondulo dura paura fare. che è abbastanza cavalcando la paura cioè dicono lì in Campania ci sono i rifiuti tossici, c'è la merda sotterranea. Ma in America fanno di peggio. C'è la merda sotterranea, allora, ci sono i rifiuti portati dal nord, dall'industria del nord, la... le schifezze non mangiate i prodotti ah, che allora, sono coltivati dico, lì. Mangiate dico... solo i nostri perché sono puri. Non lo dicono no, in questo no. modo, però vogliono far passare questo messaggio. E eh, eh, che io, vogliamo fa? Eh, io dico eh. a Parenzo, perché non facciamo una bella proposta alla Regione Campania che fa uno grande spot dove dice vedete che ormai sono inquinate. Ma, ma, ma divati... vabbè, chi chiami Galdoro? Ma chi eh, eh, chiami? Eh, amico, eh, amico, eh, lo eh, suggerisco il presidente Galdoro. Quindi la 24, sicuro giorni, che non vuole la... andare all'estero, no, rimane qui, eh? Vabbè. Fa lascialo perdere, vuole andare. Ogni tanto da... chi si affuga dei cervelli, sai com'è no? Margherita, ogni tanto Margherita vita da Milano, no? Milano. fuori i cervelli vada. Fu... Fugge, fugge, fuggisca. Margherita? Pronta? Di ca, fuga. Pronto. E buonasera. Volevo solo mh, intervenire sì. per il fatto della pubblicità della Pomì. Sì, Io ma non è di Milano, loro lei c'ha la pubblicità, c'ha c'ha l'100, lì la pubblicità. C'ha l'100 eh, Io non sono non so. napoletana. Eh, appunto, sentivo. Vivo a Milano da tanti anni, ma sono napoletana. Eh, vabbè. Tra l'altro allora... sono appena ritornata da Napoli. Eh, mi dica, mi dica. Dunque, cara. sono d'accordo con la pubblicità della Pomiggetto mette i puntini per dire noi li coltiviamo qui. Però sarebbe anche giusto non fare di tutte le erbe un fascio con la Campania. Unca, e alla fine di questa tanti... serata ci devono dar saccole di soldi dalla Pomìa a noi, eh. Cioè abbiamo fatto la pubblicità pazzesca, un'ora e mezza di trasmissione, adesso voglio la mazza. Voglio la <ride> Ma margherita. Così così. No, Però voglio dire, sarebbe bello poi... mettere i puntini sulle i. Certo che penso che in Campania non tutto è inquinato. Eh. Vabbè, ma questo Vabbè, è banale, ci siamo Margherita, a ma me ci voleva il suo intervento, cioè, no, no, dare no, no, 20 e 27, di io non ne posso più. Parliamo ma certo, che, di Dio, non però, però certo non è, che non è tutto non inquinato, certo che non è tutto inquinato. Non bisogna neanche fare tanto campanilismo. Io sono solo napoletana eh. e dunque e, e non mi piace che tutti dicano a prescindere Siamo noi quelli discriminati, siamo noi quelli Però io do, devo dire, vi devo dire la verità, vi devo dire una voglia cosa, voglia posso fare una confessione aiutare. pericolosa? Posso fare tu mi mi mi sconsiglierai su quello mio? Posso Dai, fare una confessione so rosa staiber dire, Ora, però ogni... io ti dico non farlo. <ride> cioè no, io sappi come ce ne i danni Avendo tu la consapevolezza che stai per dire una cagata pazzesca, no, però ti devo dico dirti veri... devo, dirti la la devo, devo dirti la verità, devo dirti la verità, devo dirti la verità. Allora, ah, questa ah, è la verità. Allora, ogni tanto vado a comprare Si mette nei guai, da solo. Si mette nei guai da solo. Vado a comprare il miele, vado a comprare il miele, giusto? Il miele. No, non lo so. No, non vado a comprare il miele. Allora, compro il miele devo scegliere. Devo dire la verità, non so perché. Forse <ride> per non sapere né leggere né scrivere, Eccola né leggere è. né scrivere. Quando devo scegliere, non lo so perché sarà un mio pregiudizio, Eccola. lo so ormai perché abituato da 14 anni a Milano. Sono abituato da 15 anni, 14 anni Occhio a Milano. Ma no, ma l'ho già fatto il show. Vedo eh. i prodotti, vedo i prodotti, no, nello scaffale dell'Esselunga di qualsiasi Eccola altro supermercato, la Coop, eccetera eccetera, vedi i prodotti, miele, prodotto che ne so, ha a Pincopallo, provincia di Salerno, Caserta oppure mm. provincia di Palermo, non so dove. Eh oh, sai che te devo dire? Scelgo quello del nord, non so perché. È una cosa, cioè sarà un errore, sarà un pregiudizio, anzi sicuramente è un Beh, pregiudizio. Sbaglio Però sbaglio, eh. Sbaglio, sbaglio perché no, se non ho... che ne so, è un non lo so perché, miele, siccome io compro il miele, sono un po' spesso al miele, eh. che uso moltissimo miele. Eh. Eh, e che t'ha fatto il miele di Palermo? No, no, no, di parlare così, non so, ho una specie di pregiudizio nordico, Ma ormai, Ma per cui insomma, questo lo confesso. Che, che Vedo la dove viene prodotto il coso. Penso chissà come fanno questo miele. Ma quanto sei? Ma eh, non ho capito. E compro quello che fa prodotto che c'ho a in, a Merano in Piemonte. Oppure eh, sì, oppure Ma dai, tra dettato e cose, la cosa è gravissima. Su un miele prodotto adesso diciamo la verità, su un miele prodotto diciamo, se tu devi mettere due cose a cat, uno prodotto in un posto X, vabbè, ho un po' di idee, se no mi assalgono, mi distruggono. E uno prodotti in Trentino. Dove quale compri? Ma no, ma che c'è? Quale compri? No, Dimmelo. Sì, sincero, quale compri? Ma non mi sì, sincero, ma non vado neanche a vedere. Quale compri? Non... Ma se un mio amico mi consiglia Dai. quello di di Palermo o quello di Modena? Ma non c'è paragone. Quando la zandarita tormenta la mia notte. Davide, passa in bianco ñana yo soy tanco Davide una sì? sì, no, bueno, sì, David? David? David? ragazza bueno, no, ti dispiacerebbe andare a fare in culo Buono non sempre dopo che tu vieni Davide al ristorante dimmi Carlo ti dispiacerebbe andare a fare in culo Le piacerebbe però farvi mangiare senza i cani sotto il tavolo Dai ega eh, Don zanzarita Ma no. le piace il tono. Parlavamo della Grilli. Non mi posso, da no, questo voglio dire, cioè non mi posso offendere, capito? No, no, perché il tono, il tono è strepitoso come quello dice. Allora, la signora Barbara Lezzi, senatrice 5 stelle, no? Senatrice 5 stelle. Che non è quella casta, della sirena, il nepotismo. No, no, no è un'altra. E eh, no. questo li confonde. Barbara Lezzi, la quale dice "Adesso la sentite troppo poco". Non è Lezzi, parente di Lezzi della Lega. E nemmeno Lezzi quello che era Radio radicale. E nemmeno quello ancora. che era radicale. No, no, no, no. Ho assunto la figlia del mio compagno. Sì. Nessuno di noi ha assunto familiari, parenti o affini né conviventi. Io ho assunto una ragazza che ho conosciuto nel meetup insieme al padre, con il quale adesso ho anche una relazione. Io non convivo con il padre, io sono molto tranquilla a dirla questa cosa. Io ho assunto tra l'altro non il padre, ma la figlia, che è una ragazza laureata in economia, io sono vicepresidente del bilancio. Capito, ma non cambia la storia, cioè se tu eh, non è parente, certo, ella lei racconta, io mi sono messa, eh, anzi no, ho conosciuto questa qua in un meetup. Poi mi sono messo col padre, giusto? Sì, mi sì. sono messa col padre, questa è brava e dunque l'ho tenuta. Però c'è qualcosa che non quadra, eh. E scusazio, non più. Quando dita. noi attaccammo il signor Malan, ti ricordi perché uh. faceva lavorare al gruppo? Uh. Faceva lavorare al gruppo la o fa ancora a la lavorare la al moglie, gruppo? Amico. La compagna e la figlia della compagna. Diciamo che la fece sbaglio, distaccare che già che la lavorava, distaccare. eh. Comunque tutto legittimo per carità, non è un lo attaccammo perché comunque uno non dovrebbe avere a che fare con parenti e affini quando si tratta di denaro pubblico. Certo. No, punto e basta. Comunque sentiamo ancora questa lezzi. E lo ha preso anche per estrema fiducia, cosa che tra di noi eh, è stato l'elemento fondante questo per scegliere il collaboratore personale per tutti, perché molti di noi hanno scelto degli amici o degli attivisti, quindi con legami comunque progressi, ma perché tenete presente che queste persone ci leggono le mail, ci fanno i bonifici bancari, i rendi conti e tutto il resto. Va bene, va bene? In collegamento con noi il professor Edward Lutwak. Ah, Buonasera. Ah, bene o male, va. Buonasera. Grande Come professor. sta, professore? Dov'è Washington? Dov'è a New York? Dov'è? Eh, sono a casa a Washington e per il momento sto bene. Ah, ah bene. Grazie, sto bene. A New York ieri c'è stata una grandissima maratona, eh, ieri. Non so lei quando sia arrivato, ma comunque e eh, ho visto che faceva ma anche eh, faceva perché? anche Freddy. No, lui. Ora io vado al ah. gym. Ah, lei va a leva gym, no, non non ancora. A Ginni, sì, a Ginni, a ma... gym. Senta una cosa, professore, ma ehm Professor, e voglio sto... chiedere una cosa a proposito della vicenda cancellieri eh sì, che sì. a noi prende molto bravo, qui, bravo. Da, qui in Italia, no? Sì. Eh Sì, sì. Bravo. Bravo. Questa telefonatina fatta Le telefonate fatte alla famiglia quando Beh, guarda, questa storia questa storia ha avuto un impatto qui. Sì. Perché quando Letta è venuto qui a New York al al, al, al Council a Washington Sì. Noi a per il si, eh, suo arrivo con quello che ha detto, insomma, era una promessa, adesso c'è una nuova generazione di leader politici italiani. Sì. Che sono che si comporteranno come i loro colleghi negli altri paesi europei. Sì. Cioè che seguono i termini di norme etiche e legalità e così via. Sì. Adesso quando i fatti di questa storia di cancellieri sono stati riportati qui. Era incredibile che non sia dimessa immediatamente, oh. perché il principio in tutti i paesi democratici è semplice, un ministro può intervenire in queste circostanze quando vuole. Sì. Basta che non conosce il beneficiario, cioè il ministro viene a sapere che una detenuta anonima sì. sì. sta morendo, telefona e dice "No, non possiamo morire", eccetera ma non se la conosce. Certo. E me e, e, tu e questa commissione fa il pubblico e il privato è uguale come se questa cancelleria abbia rubato un mobile dal suo ufficio. addirittura il materiale portato solo a casa. Perché ha ammesso la sua connessione personale. Sì. Poi quando emesse la seconda parte, cioè che questi questi persone accusate avevano dato impiego al suo figlio. Sì. apparentemente con un decente guadagno, eccetera. Sì. Suo figlio di questo stesso ministro che ha fatto la stessa telefonata. Le di dimissioni immediata è stata presa con le mani nel sacco, come un ladro, perché questo è rubare il pubblico e metterlo nel privato. Ecco, ma è Poi è una è... norma universale, ti assicuro non conosco un paese in Europa. Ah. ma a Portogallo eccetera dove non avrebbe dato dimissioni subito. Per non parlare e degli stadi. Io si parlo di scusanti, e di cose sì. varie che sono assurde, tutte le scuse usite fanno ridere la gente. Eh, per cui eh, l'impatto che ha avuto negli Stati si sarebbe... Uniti ha incrinato un e po' la figura che già che eh, l'apparato che Letta Letta aveva promesso, è venuto sì. qui e eh, era la sua visita, la sua apparenza, dal fatto che come si presenta, come parla, sì. la sua età, tutto questo promettevano che finalmente l'Italia sì. avrebbe una politica europea, cioè sì. stile di politica europea, non africana. Eh e invece dopo eh, tutte queste storie di Ce la cancelliere da da è da, e da, e da non è in gione e così via. Sì. Arriva Letta e e la sua arrivo è una promessa. Ah. E questa promessa viene subito subito eh e Tradditta. Cioè sì. fatto che quando questa cancelliere non si è dimessa quando l'hanno presa con le mani nel sacco sì. che lui Letta non l'ha buttato fuori dal governo. Ah. Fuori, fuori, non fatto che la è, è incredibile questo fatto. Per cui lui, sì, anche Letta le anche è molto chiaro. Anche Letta si dovrebbe dimettere. Usare il pubblico per scopi privati. Sì, anche lei sempre c'è fatto. Anche Letta si dovrebbe dimettere secondo te? Secondo me anche Letta si dovrebbe dimettere no, secondo guardi, lei No guardi io non non si tratta di fare dimettere tutti io non e eh, e eh, to chi tollera la corruzione chi tollera il malaffare sì. la malavitosità sì. ha una certa responsabilità Sì. Sì. Sì. Ma questo e eh, eh, io sovo il fatto che questo cancelliere viene difesa. Sì hanno arg altri argomenti del tipo che nelle prigioni italiane si fa software. Sì. Grazie. Sì. Ok, questa era sa molto male. Tutte queste cose sono irrilevanti perché come ministro lei non poteva intervenire con una persona che personalmente conosce. In America sì, che sarebbe su quando c'è un legame economico fra lei e il figlio. Certo. È assurdo ed è palese, di ovvio ed evidente. Il fatto Scusami. che non è evidente? Sì a questa signora e eh, non è evidente a tutti, è una cosa che crea molto sconforto e, e, e deprime, perché si sperava finalmente che con lei ci sia un nuovo capitolo nella storia politica cilena. Tra l'altro, eh, eh. per molto meno, per molto meno, se vogliamo, c'è una piccola sanzione amministrativa eh, per la questione delle tasse, si era dimesso un altro ministro, no? La signora Idem, non so se lei si ricorda. Senta, sì, ha anche... avuto Esatto, ed è perché piccolo o grande, le norme di fatto è che in democrazia. Sì. Le norme etiche sono assolute, non si ah. può cominciare, sennò no, le derive cominciano nel piccolo vanno le grandi. Meno male che si è dimessa, ha fatto bene. Perché ora questi questa cancellieri sì. fatto che non si dimette vuol dire che è un poli... lei è una politica africana. Perché in Africa non si dimettono. Come una politica africana? Una volta che hai il potere, anche se hai è si trovano con, con resti umani nel frigorifero di casa. Ma come? Questa <ride> ma immagine è? È, vero, è la è stessa cosa, capisci? È comport... Ma come è la Letta stessa cosa? Letta è venuto qui, ha promesso un... che l'Italia... No, ma non sì. ho capito questa cosa che dei resti di frigorifero... È no, dice... non ho capi... è bella questa immagine, Però ma non ho capito. Europeo. Adesso ti faccio capire io. Uh, sì. Luto sì. che dice che i politici immagine, africani, però. anche sì. se li trovano con i resti umani dentro il frigo, che sì. hanno squartato, Cannibali, hanno fatto tipo. squartare le persone, sì, eh? sì. non si dimettono perché dicono beh, sì. questo cioè l'abbiamo fatto magari per la democrazia. Sì. Sì. Sì. Quale cosa la... c'è del frigo della cancellieri? No, lui dice eh, sì, per eh, noi capito, che uno eh, in Italia c'è la brutta abitudine che non ci si dimette mai, questo è il punto. Eh No, eh. ma quando c'è un caso così assolutamente palese Sì, e eh, noi lo dice il, che il fatto che ci sono queste persone in prigione eh. senza essere state processate e condannato, eh. Sì. È un altro abuso che merita di essere che è il soggetto di molte storie, c'è stato un libro appena uscito su questo. Certo, fatto, certo. Cative azioni preventive, eccetera. Però nessuna scusa vale perché la regola etica è così semplice. O ministro, può intervenire? per una cosa che beneficia qualsiasi individuo. Sì. E quando sì. vuole basta che non conosce l'individuo. Sì. Che lo fa per ragioni di interesse pubblico, non per interesse privato. Certo. E in questo caso la cancelleria sì. non solo conosceva la persona, ma c'era un legame economico tramite il figlio. Tramite il figlio, certo. E Poi eh, immagina sì. cosa vuol dire il prossimo passo, eh, che forse l'ha fatto liberare perché È stata ricattata. Sì. Sai, noi noi noi siamo in prigione perché eh, siamo accusati di frodi varie. Ecco, sì. felice io lavoravo per noi. Sì, certo. Quindi se Ma in ti, se America che sarebbe? fuori da prigione, cioè tutte le possibilità si aprono il momento sì. che si viola la semplice regola. Ma in in America che sarebbe successo? Sarebbe stata una prigione Istantane. istantanea. Istantanea. Istantanea, non solo in America ripeto in tutti i paesi europei. Europei. Tu vuoi eh, chiedere, eh, prendi il sì. telefono, telefono i tuoi colleghi. Sì. In paesi europei, dove vuoi. In qualsiasi eh, paese europeo. Professore, un'ultima cosa. Scusi, in queste circostanze un ministro sì. quanti microsecondi ci mette a dimettersi? È eh, uno, dice. Certo. Un, un microsecondo. No, esatto, uno. Scusi, professore, un'ultima un cosa, ma eh, proprio brevemente, ma la questione delle delle telefonate, dell'ascolto, addirittura si sospetta che possa essere cioè il fatto che l'America abbia ascoltato chi per l'America le telefonate della signora Amer, che questo, questo è grave, però. La signora Amerk. Eh? Questo è grave. Secondo lei è grave o no? No, o normale. Beh, è è molto grave il solo che tutte questi ascolti sono stati fatti in collaborazione con i servizi tedeschi. Addirittura, cioè? Cioè, e eh, questo il dentecettazioni e eh, quello che legalmente è stato accettato come appropriato era l'idea di metadata, cioè di ritenere i collegamenti telefonici perché se in un futuro qualcuno fa qualcosa di male sì. puoi andare a investigare chi telefonava a chi. Sì. Sì, sì. Questo è stato approvato da tutti, in Europa e nelle Americhe, eccetera. Ora, allora, quello che è successo dopo l'11 settembre, eh, e che hanno speso miliardi e miliardi alla National Security Agency. Sì. E la National Security Agency per spendere tutti i soldi che ha avuto ha aumentato il numero delle sue attività di intercettazione per spendere i soldi che buttavano sotto i presi. Sì. La reazione 1 dicembre è di buttare i soldi sopra sì. il problema. Sì. E allora? E questo è, evidentemente sarà molto ridotto perché la loro scusa e che devono passare interi paliai per trovare qualche ago di terrorismo. No, ma tu dici che sono stati fatti e insieme che gli. Ricordo ho scoperto che hanno trovato eh. pochissimi terroristi. Sì. Quindi ci sarà una fortissima riduzione nel loro, nel loro nei soldi che loro ricevono e quindi sì. una fortissima diminuzione del volume delle intercettazioni. Mh. Mm. Questo è uno è una delle conseguenze di Snowden. Eh. Snowden risparmierà al eh, capitale dei paesi dell'America vali milia di bavari sì. perché sicuramente il budget sarà tagliato sarà tagliato ma tu perché dici che è stato eh fatto no, in quanto continueranno nah. a intercettare è chiaro che vogliono intercettare i i capi politici sì. che si posano fanno perché quando tu dai il tuo intelligence briefing della mattina Sì. al primo ministro non so, a Letta o non so lei al presidente bavario chi vuoi? Sì tu scrivi questo intelligence briefing per lui sì. ci metti grandi avvenimenti eh. e ci metti anche frasi del tipo ah, eh, la Merkel ad ah, certa eh, tensione veniente per l'incontro Merkel è nervosa, Merkel è ansiosa, Merkel si preoccupa dell'aspetto economico, non so cosa. Eh. Questo viene dalle intercettazioni. Eh, ma perché tu dici e che chi sono fatte insieme? Scrivi questo eh. questo memo per Letta. Eh? vole poter mettere queste cose dentro. Eh. E, cioè tu dici e che quindi, sono fatte? Beh, cosa interessante che dice l'ultima, che sono fatte con la collaborazione dei servizi segreti tedeschi, quindi forse anche italiani anche se. Anche forse è stato ormai i tedeschi e francesi. E anche italiani, quindi. Quale si l'hanno pubblicamente detto? E sull'Italia? I tedeschi eh, credo che l'hanno fatto sapere, ma E sull'Italia, professore? Che è un programma congiunto. Ma Italia? E in Italia anche professore? Cioè l'Italia è sotto controllo no, pure? No, in Italia eh, l'Italia dei documenti di Snowden dicono che siccome in Italia c'erano molti differenti entità dello Stato eh che facevano intercettazioni Sì. e che non si parlavano e non scambiavano dati a vicenda. C'era un casino tremendo. Loro sì. non sono stati messi nel gruppo. Capito? Ma... Cioè, Siccome in Italia non era sì. un'entità che faceva intercettazioni, sì. ma varie e che si litighiavano fra di loro e non scambiavano dati fra di loro. Era un casino. E allora gli altri hanno deciso di non mettere l'Italia dentro. Va bene, professore, grazie, buona serata, grazie. A presto, buonasera. grazie, grazie. Enzo provincia di Roma, buonasera. Ah, buonasera, sì. Dica. Allora, due domande molto veloci. Se lei sapesse che per esempio Parenzo, non so, è un usuraio che affama le famiglie e ci lavorerebbe sì. insieme? Ma no, un usuraio che no. affama le famiglie no, eh, no, Benissimo. certamente no. Se e poi allora... se se scoprisse che fosse per esempio, un, un pedofilo, ci lavorerebbe insieme? Ma no, pedofilo no, io si lo, lo si denunzio, lo denuncerei, sì. ma che vuol dire no, questa no, cosa? Cioè, no, ci arrivo, ci arrivo subito a trovarlo. Eh no, tra... Ecco, entro subito al rogito. E allora, per questa ragione, la tira in linea dei valori, cioè passa queste aziende che devono fare i comitati di questi cazzismi qui con le associazioni che si scusano eccetera eccolo dovrebbe dichiarare di sì io determinate categorie per base ai miei Scusi, valori Ma lei ha delle aziende? Lei ha delle aziende? Io lavoro con molte aziende, alcuni titolari mi chiedono senti ma come possiamo fare che qui c'è da proteggere questo, c'è da proteggere quell'altro, questa cosa No, non categoria. ho capito perché se se lei eh, lei, eh, lei lavorerebbe eh. con dei gli omosessuali? Io personalmente sì, posso avere delle degli orientamenti diversi, però non mi conseré, lo... non mi scuserei, non non andrei a sedere un tappeto rosso, cioè scusate, c'è stata una battuta di poco grezza, altrimenti chiuderemo Ho la capito. tanzara, quante cazzo di battute fate su quel giorno. Eh, grazie, grazie. Marco da Verona, <ride> buonasera Marco. Marco. Sai, sai, sai, dico. Spero che che abbiamo finito di parlare di cazzate, adesso vai, vai, parliamo, volemi dire una cosa. 3 giorni fa, cioè, appena è successo, rattene. Sì, hanno ammazzato due di Alba Dorata. Allora? Sì. Due di Alba Dorata. Volevo dire, male, male, soprattutto... male malissimo, malissimo. Eh, esatto. Volevo dire soprattutto il signor Parento. Malissimo come tutti gli omicidi, ovviamente, eh, non vanno bene come tutti gli omicidi. C ovvio, Beh, cer certamente. Penso, dillo che male. Volevo dire al signor Parento okay. che è colpa sua di tutta e tutti quei sì. giornalisti sionisti che avvengono queste queste tragedie sì, certo, certo. che demonizzano con il loro con, il, con, il, con quello che dicono con quello che scrivono ma che che demonizzano bisogna dirlo chiaro. chiaro uno deve dire che no, cos'è albadorada ne... che vuol dire non è nessuno eistica ne ne dare ne ma nessuno eistica ne le persone sta alta fuori che ore sono il coglione Vabbè, delle 20:51 eh? sentiamoci che dice domani dici che dai. è colpa mia se quel sentiamoci domani ma dai mughini mughini ti risponde mughini Ti dispiacerebbe andare Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? L Appunto. Voi ci dovete far belli care, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:00 la sera. Lo dica, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole bellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente. Accerta indaga documenta accerta www.accerta.it Vi ha presentato la Zanzara